Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Muhammad wa Allahumma sabarlah, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah berhikir daripada Allah. Selama-lamanya orang dia janganlah fikir. Ingatkan dua-dua orang ya. Bila kita tu awal-awal tadi ramai dah. Bila nak khatam dia tu kisahlah tu. Mungkin ada We go in the next, we go Jadi kita ada satu lagi Tifat Dalam Dalam Masuk-masuk lah, tifat San Manoria ni cuma sebagai penguat bagi sifat manis saja Ini orang nak, nak ikut original punya binangan yang tiga belas Ini sifat kalam sifat terakhir Nanti bila kita sepuluh sifat ni eh, Itu tu aplikasi yang sebelum berada Selamat dia mungkin njiwa raih suru bahasa atau gitu boleh sekolah apa Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wassatu tujuh pergabangan kalam kalam ni berbicara benda-benda sifat kalam kemarilah bang yang bermaksud Allah Taala berkata-kata kepada Musa secara langsung Surah Misa'a 294 Waqallamallahu Musa's Taklimah Kalama Kalama, kallama, taklimah <tinham Luther healing> anyway, Nantinya okay. Allah SWT itu berkata-kata tanpa huruf Nantinya Allah SWT itu berkata-kata tanpa anyway, huruf ataupun suara Allah SWT juga berkata-kata tanpa sifat perkataan yang baharu Ia permulaan dan kesudahan bagi sifat perkataan Allah SWT Bermakna kalam Allah itu adalah wajib Wajib itu adalah sesuatu yang bukan barulah lawan kepada baru Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah Dan alam Allah wajib bukan baru Maksud, baru di sini maknanya Sebelum tu belum disebut Kemudian disebut Kita nanti namanya Baru Adapun kalam Berkata-kata Berbicara, bercakap Kita tengok manusia tu lah Kita kena bandingkan dengan manusia Kalau Kita tak tak Tak tak ia akan kuda manusia ni dia tak pernah nak faham. Kita kalau dekat gunung kita bergadak, dah hati kita dah ada buat apa benda yang nak gadak betul. Jadi buat tu kalau dalam bahasa Dalam ilmu ni, kalam bil wadh'i lafzi. Al kalamu wa al lafzu al murakkabu. Faham tak? Dengarlah. Ya? Al kalamu huwa al lafzu al murakkabu lagi okay? takrif bil wad'i bil wad'i mesti dengan, dengan sengaja maknanya kalau orang mengigau dia, dia mengeluarkan orang itu tidak dianggap sebagai kalam Mufid dan Mufid yang mukid faedah al kalam wal lazm al murakkab al, al kalam itu dalam baik pertama dunia itu bila itu kalam adalah lafaz Murakab Yang susun-susun -susun. Mufid yang berfaedah Maksud-faedah ni Dia faham ni. Bila Dengan sengaja Kalau tak sengaja Misalnya orang tu Dia mengigau Dia cakap Dia tak dianggap kalam Dan Kalam tu ada dua Satu kalam lahzi Satu kalam nafsi. Kalam lahzi Itulah yang keluar Mula-mula kita kan? Yang saya sekarang Tengah cakap ni Lepas-lepas tu, tu. Namanya kalam lahzi Kalam-kalam yang dibentukkan dengan lafaz. Dalam satu kalam, dia kalam nafsi. Kalam nafsi adalah kalam yang original. kunci dia. Sebelum kita bercakap, kan dalam, dalam diri kita, ni dah ada dah apa yang kita nak cakap. Kan, benda-benda kan, tak berbentuk suara, tak berbentuk bunyi. apa? Tidak. Berbentuk, tak ada suara. Kalau kita menyu kita menyuarakan kalam itu, hanya tu lah suara. Maka kita perlu kepada bunyi iaitu suara untuk menampakkan apa yang sedang berada dalam hati kita yang ini kita kita luahkan kita sampaikan itu kalam nafsi sedang boleh dilafazkan disampaikan disebut istilah kalam lafzi jadi ada maksudnya kalam Allah yang tadim ini adalah kalam nabi, kalam nabi Allah itu yang tadim dan Quran itu adalah hasil daripada kalam nabi tadi. digambarkan, ditulis dan dibaca dan disebut oleh manusia dan tidak ada kalam langi yang adil bukan tadim tetapi Ulama melarang kita mengatakan al-qur'an itu kalam yang hadis yang baru bagi kalam lazim. Padahal memang kalam itu kan hadis, itu kan hadis, manusia kan hadis. Ya hadis ini maksudnya lawan kepada hadis. Ini bukan bab hadis qaul, hadis 40 itu hadis dari yang lain. Hadis ini lawan kata bagi qadim. Dalam Tauhid ni kena-kena-kena ala tinggalan kena, kena, kena, sebut hadis Dalam dalam Tauhid ni bermaksud baru Lawannya Qadim Qadim ni tidak ada permulaan Hadis ni yang baru lah yang ambil permulaan Jadi dalam Al-Quran tu Kalau manusia baca jadi, Dia jadi hadis Bukan Qadim Bacaan bacaan Al-Quran manusia itu Sebab manusia itu sendiri Dia sendiri itu hadis Macam mana yang hadis boleh melaporkan yang Qadim ini yang dimaksudkan kalam Allah yang paling itu Kalam nafsi yang ada pada Zal Allah Ada nah, pun nak, Kemudian di Dikurunkan Kalam Allah itu Mula-mula dicantak di, di, di Lahu Mahfuz dulu Lahu Mahfuz Kemudian daripada Lahu Mahfuz diturunkan ke Baitul Al-Izzah, langit pertama 37 tu lah Kemudian Daripada langit pertama baca Naizah itu diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi SAW selama 23 tahun lebih juga di-boleh di hmm. Itu dan kalam itu setelah sampai ke maklum ke manusia Dia jadi nak kalam yang hadis bukan pazim Akan tetapi ulama' melarang kita untuk mengatakan Al-Quran al yang kita baca pun hadis Mengata, tetap mengatakan oh ya Padir juga Sebab nanti takut-takut akan Akhirnya men Mengatakan Quran itu Ini bukan padirnya itu hadis. Dan ada pun kenapa Imam Ahmad Mengatakan bahawa yang manusia sebut Itu juga padir Bagi Imam Ahmad Yang manusia baca itu Itu pun padir Tapi ulama' tak setuju. Tetapi ulama' mengatakan Surah manusia ini adalah hadis Bila hadis tak boleh pada hadis mengeluarkan lafaz yang badi. Jadi melamak menghormati sampai menghormati juga pendapat Imam Ahmad dan juga takut pada dia akhirnya menganggap al-Farabi quran itu sebagai hadis baru maka, tetap mengatakan badi. Tetap mengatakan badi. Yang kita baca tu pun tetap dikatakan badilah pada hakikatnya hadis. Tapi kalam Qadim yang sebenarnya Yang ada pada Zal Allah itu adalah Dalam yang hafiti, kalam nafsi Kalam yang Qadim Faham itu eh? Nampak? Imam Ahmad kena penjara sampai 13 tahun Disebabkan tidak mau mengaku bahawa Aturan itu hadis dan dia tetap mengatakan bahawa laporan itu koden. Akhirnya tahun, tahun, lah, ini. di penjara, dia kong 13 tahun. Yang banyak 13 tahun tiga hari berganti-ganti. Sampai yang terakhirlah Mahmun. Siapa Mahmun yang keluar ni? Bulan tu Amin, bulan tu lagi tak ingat. Di penjara dia juga tidak mau mengaku bahawa Kalau Encik kala Perah itu adalah hadis. Mengikut itu pendapat mu'tazilah sebab, sebab pada ketika itu ketika pemerintahan itu khalifah berpegang pada mazhab mu'tazilah yang mengatakan Quran itu adalah hadis bukan bukan hadis bertentangan dengan jumhur ulama ulisna wa jamaah yang mengatakan ma'ana dengan ma'ul kalamullah itu adalah qadim sebenarnya itu bezal dia berkalam nafsi dengan kalam lazilah lah kalam nafsi Allah Subhanahu dan kalam lazzi itu nanti apabila dilafaz oleh manusia jadi habis kan? dan Allah dan kalam Allah juga ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa tu kan ya, Allah Musa taklimatullah Allah sembang-sembang dengan Nabi Musa Di sini berlaku nak takillah ada yang mengatakan keluar juga suara-suara seperti macam barang Nabi. Nabi Musa ini manusia jadi bila dia ingin ber, ber, Allah ingin berkomunikasi dengan manusia, maka Allah perlu juga apa ni, membuat sesuatu seperti manusia Supaya nanti kan kalau, kalau tak ada macam mana, tak faham Nabi Ustaz Tapi so, ulamak segala macam kata tidak Allah Maha Kuasa dia boleh buat Nabi Ustaz tu faham, tak perlu nak keluarkan suara, bunyi, tak perlu dia Allah berbicara dengan Musa tu bercakap-cakap bersama-sama dengan Musa tu nanti dengan satu cara yang Allah kenalilah tak ada siapa pun tahu tu. Sebab dengan Nabi Musa itu kuat dia hendak Allah dia seorang saja dia seorang saja yang manusia ni yang maksud dia dapatlah kalimullah orang yang bercakap dengan Allah hanya dia saja tahu rahsia macam mana wallahu alam Ulamak khilaf di situ. Ada yang mengatakan Allah menyerupai Suara Nusa Supaya dia faham Nasi-bena-bena Dia mahasisir Tapi ada yang mengatakan Tidak Kerana Allah tidak perlu Benda-benda itu Untuk memahamkan Nasi-Nusa Allah boleh buat macam-macam Allah ingat puasa Maham puasa Kan Tak semestinya Nak ada keluarkan suara Bawa Nasi-Nusa faham Tapi yang tak Kasihan dia tahulah Tapi yang penting Akhirnya nabi nusa tu faham Dan akhirnya dia bertanya lagi Dan lagi Allah jawab Dia tanya lagi Dia jawab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 kebanyakannya al-Quran ni dia punya jahil ni yang paling kuat pula Laisa kan misli shaykh Allah ni tak sama dengan benda jadi kalau kalau mengatakan kalau Allah tu sama dengan manusia mana boleh yang Fatim dia dengan yang Adik jadi Allah tu tidak menunggu manusia. jadi ulamak kata cara cahitiat ataupun cara macam mana Allah berbicara dengan Nabi Isa apa tidak diketahui dan dia tidak punya muruf tidak punya suara tidak punya bunyi kita minum siapa hah ya. tanya ni minum siapa ni. Nah, taw tadi 1200 insya-Allah lima-limaan Allah taala. Siapa? Tapi ikut sen. Tak ikut sen juga sebab Allah SWT taala ni tak berutsen. Allah SWT kalaulah seluruh manusia daripada Nabi Adam sampai bayi yang terakhir di hari kiamat Panggil juga binatang-binatang Panggil jin, panggil syaitan, panggil malaikat Panggil semua binatang, semua macam mana Bercakat dengan bahasa masing-masing Yang manusia yang cakap Inggeris, cakap Arab, cakap China, cakap India, cakap Tamil, cakap orang Cakap Rusia, cakap Jawa, cakap apa lagi, Kelantan, Tenggalu Semua bercakap Binatang pun bercakap dengan bahasa binatang Malaikat bercakap dengan bahasa dia Syaitan Jin bercakap dengan bahasa dia serentak Allah faham semua Allah faham semua. Seketiga juga. Lah. Kita ni seorang cakap okay. Dua orang cakap pun kita, kita gitulah. Hai, alhamdulillah. Ha? Ikut forward dekat tetang kita kita ni. Somebody one. Ter. Dua orang cakap dekat kita, kita dah pening. Tak tahu nak dengar nak dengar tu tak faham benda, benda ni. Saya saya. Tak tahu. Tapi Allah SWT lah manusia daripada Adam sampai kiamat, cakap serentak berlainan bahasa binatang pun panggil dikiri cakap semulah yang dia bercakap datang bercakap batu pun dia cakap mana panggil semua bercakap serentak Allah faham semua dalam perkara yang panggil itu Allah SWT Mestahil Allah itu bisu atau gelu Mestahil Allah SWT berkata-kata dengan perkataan yang punya huruf suara dan sifat Sifat perkataan baru yang lain Kerana semua itu merupakan sifat-sifat baru sedangkan Allah SWT Tiada permulaan bagi zat dan sifatnya dan tiada permulaan bagi zat dan sifatnya Jadi Allah SWT itu memang tidak sesuai untuk menggunakan apa yang dipakai digunakan oleh makhluk. Sebab Allah itu zat yang qadim, maknanya segala sifat dia pun sifat pun qadim. Permasalah jika kalam-Nya itu qadim dan aku dah qadim, bererti benda dengan yang hadis. Yang hadis ni kena pakai huruf suara. Ini orang isu kan, orang isu bila dia bercakap sesama dia secara kan nah, taklah lorh tu dia chịu check up pakai bahasa syarat tu cakaplah juga tu kan Bagi nak bina dengan kata-kata lorh boh tu faham dia check up dengan cara dia lah orang itu orang buka ni kan? check up dengan seleri faham tu kan? jadi kalau macam tu pun bila datang pun check up dengan bahasa dia orang ni tapi tak di sore macamlah tapi orang lain kan dan Allah SWT pun ada cara yang bersemini dia lah berjinak-jinak yang kita buatlah tu yang tahu Nabi Yusuf lah Ini tujuan di sini untuk menafikan bahawa Perkataan Allah itu punya buruk, suara dan sifat-sifat perkataan yang baru siap perlu dinafikan. yang Yang perlu kita yakini ialah Allah itu memang boleh berbicara Memang sifat bagi Allah itu berbicara dan berbicara Allah itu Kalau Allah tak ada dan jika tidak kapan dengan makhluk Tidak bersuara, tidak berburuk Daniel-Daniel Nafli bagi kalam Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kalla mullahu mu'tza Allah SWT berbicara bicara dengan manusia dengan percakaraan yang benarnya Benar-benar terlangsung takliman ini Allah mazzah. Dengan Allah ini memang betul-betul bicara. -betul Tapi kat Allah wallah? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seminggu min ahadin illa. Wa sa yukallimuhu wa Baktunya, tiada seorang pun dari kalangan kamu Melainkan Tuhan yang akan berbicara kepadanya Ah berdua itu sabaran macam ni pun Sebelum juga sabaran macam pun dah Dah akan berkendapan dengan Allah Buat tu? Bila? Kan-kan, nabi-kan, jawab Tuhan pun lah, macam mana kan Allah hanya berbicara Hadis doa yang berkali dah di jadi islah keadaan tawthi okay. Yang kita tahu dan ini Tentang kalam yang pertama kalam Allah terpadir Yang kedua kalam Allah itu tidak bersuara tidak berhubung Dan lawannya isulah Isulah yang bagi Allah itu Dan Allah itu berarti Tak, tak layaklah jadi Tuhan Itu saja Pembahasan tentang Alhamdulillah mudah untuk kita tahu pendekatan tadi berinteraksi dengan Allah Subhanahu melalui ketentuan-Nya. Takdir apa? Terjadiah kita, kejadian kita. Itu semua dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa dan kita terjadiah. Amin wa Allah. Itu secara Zahir Sejarah rohani pula Irmaniyah Rohaniyah Nanti beres ada... Makam-makam Aimul yakin Aimul yakin Akul yakin Nanti kita jeliat secara rohani Kemudian nanti pula Cara untuk mendapatkannya nanti Terlalu ini Kita jeliat dengan Tahririyah saya dengan khawar, Manazir dan makoman. Wah, ni yang betul. Kita begini yang simple ya. Pembahasan yang kait aman ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu dari melalui ketentuannya. Allah Subhanahu menjadikan perbuatan-perbuatannya sebagai petunjuk bagi sifat dan kehendaknya. Allah menjadikan perbuatan-perbuasannya sebagai petunjuk bagi sifat dan keendaknya Boleh ada mejaan alam ini adalah satu lapangan yang luas bagi seseorang untuk berinteraksi dengan Allah SWT melalui setiap ketentuan yang berlaku dalam kehidupannya Untuk Nabi Musa eh, seorang, boleh lah Dia seorang boleh simpan dengan Allah Ta'ala kan Habis selain Nabi Musa saja. mana dan Nabi Musa pun boleh mereka lagi proses kerjadian tu lah Okey Allah SWT ya, Dengan hal itu Allah menjadikan Perbuatan-perbuatannya sebagai petunjuk bagi sifat Dan keindah Maknanya dia put, Sifat Allah itu Dahil lah perbuatan Yang ada lah, perbuatan tu Makhluk Yang dibuat Itulah yang tiga itu zat, sifat, af'al dan imfian Yang saya selalu bagi contoh tu lah Lukisan Lukisan tu adalah hasil Perbuatan melukis itu adalah af'al Sifat Maksudnya melukis itu adalah sifat Dan pelukis itu adalah zat Jadi Allah itu Nanti melalui Sifat dia lahirlah perbuatan dan melalui perbuatan Allah itu lahirlah ciptaan ataupun infial. Jadi yang kita nampak sekarang ini infial dan kita pun termasuk infial infial itu adalah makhluk lah hasil daripada perbuatan Allah setiap perbuatan itu akan menghasilkan hasil lah. dan makhluk inilah hasil daripada perbuatan Allah Allah maha mencipta maka adalah ini bila Allah itu maha mencipta mempunyai sifat maha mencipta kemudian Allah pun mencipta dan hasilnya ciptaan Kan? Dan hita ni dan semua makhluk ni adalah ciptaan Allah dipanggil insian. Jadi itulah untuk kita berinteraksi dengan Allah secara langsung. Kita tak dapat sifat pun tak dapat, manusia besar dia dapat berbicara dengan Allah. Jadi macam mana kita ni nak berinteraksi dengan Allah? Melalui itulah insian Mula naik lebih tinggi lagi, mula naik apa naik lebih tinggi lagi, mula naik berapa, abang tak itu tak pa, sebulan nanti disebut. Jadi kalau kita nak berinteraksi dengan Allah, kita kena berinteraksi dengan ciptaan Allah, menggunakan maklumat Allah untuk sampai kepada Allah. Dan yang paling maksudnya yang paling saya juala di sini ya. Eh. Jadi gunakan diri kita sendiri itu untuk berinteraksi dengan Allah Dan pintu dia adalah hati Pintu dia adalah hati Untuk masuk daripada alam infian ini masuk kepada Al-Fa'al Dan apabila al masuk kepada Sifat pintu dia adalah hati Nanti dia ada hati Al-Fa'al Kemudian nanti dia ada syir ke dalam al Sangat balik Hati yang dalam Jadi kita pun sebenarnya Boleh berinteraksi dengan Allah Kalau kita faham konsep ni Allah sendiri pun dah bagi dah, dah memang tujuan Allah jadikan benda ni Memang untuk manusia berinteraksi dengan Allah Kalau manusia tidak boleh berinteraksi dengan Allah Tak boleh Dan cara itu kena tahu lah Tak boleh direct Lupa dengan Allah kan Tak boleh ini melalui infial Bagi peringkat yang paling indah Naik kepada apa? Tinggi sikit Sifat yang lebih tinggi lagi Dan nizat nanti Tunggu-tunggu Lepas tu lah oh. orang-orang yang yang, yang, ada, yang ada Keinginan Untuk berinteraksi dengan Allah Maksudnya akan menggunakan Infial ni sebagai alat untuk Memawai dia kepada Allah Dan ketika dia merasakan Ingin lebih dekat lagi hanya dinaik ke alam rafa'an Allah Jadi dia memahami benda tu pun adalah hasil daripada tajalliat tu lah Tajalliat ni, tajalli menampakkan Tajalli ni menampakkan, maafkan ma ma ma Menzahirkan, menampakkan, menunjukkan Bahasa tajalli, jadi Allah tu bertajalli dan terjadi Allah pada infial itu Hanya nampaklah bagi orang-orang yang Ingin Mencari Allah Dan akhirnya dia naik lebih tinggi lagi Kepada terjadi Mana dia nampak sifat-sifat Allah uh, Sorry, apa Allah tu dia nampak Dia boleh merasakan nampak Allah Ini nampak di sini, ini bukan Mata-mata, eh. nampak mata hati Sebab dia ni kunci di dia Di pintu dia hati jadi mata bahsirah dia panggil Mata hati Mata hati itulah akan akan nampak nanti Apa Allah Kemudian naik lebih tinggi lagi Mata hati itu akan masuk lagi Ke, ke alam Sifat Itu paling tinggi Zat ya. tak apa. Ya. Sebab itulah alam pun ada berbeza-beza Hati pun ada berperingkat-peringkat Nabi SAW ketika nak naik dengan Allah masuk ke alam lahur pun Hati dia berpulang lagi di sini berapa kali dia kisir kat cipu kan dah ada mesej, ada yang kata empat ada yang kata tiga jadi kalau empat termasuk orang infiang yang tiga tu mulai berapaan? apaan kan Nabi mula Nabi berada di alam infiang dia pening kan ha? ok macam ni ada yang baru datang tak faham Okay, eh? Kita tengok pada sebuah lukisan Lukisan itu terhasil daripada apa? Perbuatan melukis Perbu Perbuatan melukis Dan perbuatan melukis itu terhasil daripada sifat melukis Seseorang so, yang punya sifat pandai melukis, boleh melukis Hanya dia mula, mulai melukis, dia jadilah perbuatan melukis dan akhir Betul lah Terbentul lah Maksudnya lukisan Ada sifat melukis Akhirnya melukis Membuat lukis me, me, me, Melukis Dan hasil lukisan Buat peringkat Haa ha? Inti azah dan lukisan Af'an itu adalah Perbuatan melukis Sifat itu adalah kita menukillah skill jelah yang dia ada skill dengan mulek dan zat dia, dia. Jadi nabi pun macam biasa macam kita. Okey nabi berinteraksi dengan alam dunia yang kita lah. Dan nabi boleh berinteraksi dengan alam makhluk. Alam malaikat. Alam makhluk ni alam malaikat. Kita tak boleh. Malaikat ada. Mana? Tunjuk. Mana, dekat mana Mereka? Ada dekat Mereka kita? Ada kan, tapi tak nampak kan? Kenapalah nampak? Padahal ada, ada Bisa. Ada dekat Mereka? Mana? Ki kanan, Ki Rahman, Khatibin ada Mereka Allah ada jaga kita Mereka pergi pesan, semua ada Mereka Rahmat, Mereka Mawat datang Kepaya lawat kita, 70 kali Mana dia, Mereka, mereka tu mana? Itu berarti berada di alam lain dia panggil alam malakut Alam kita ni alam muluk lemen. Alam muluk Dan alam malaikat tu alam malakut Jadi infial ini nanti Takut boleh dengan alam muluk Kedudukan infial tu di alam muluk Kemudian nanti alam malakut Di situ nanti afa'al Perbuatan-perbuatan Allah tu nanti nampaknya di Alam malakut dan Nabi ni nampak Nabi berinteraksi dengan Jibril, berinteraksi dengan Malaikat Sebab Nabi dia Hati dia telah pun dicuci Untuk dia berinteraksi dengan Alam Malaikat Dan lagi satu namanya Alam Jabarud Alam Jabarud ni syurga, neraka, padang masyar Apa semua tu alam Jabarud Dan Nabi ke Islam Mereka, Nabi puji kan Jarah syurga, jarah neraka Nabi masuk ke alam Jabarud Dan akhir sekali yang keempat Alam Lahud alam lahur ni adalah hanya Allah saja. Jibril pun tak boleh masuk alam tu. Dan nabi sempat. Jadi bila bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke alam lahur tu, masuk ke alam maka Nabi berjumpa dengan Zat Allah. Nabi berhadapan dengan Zat Allah. Yang mana malaikat pun tak boleh masuk. Peringkat-peringkat je lah, lah? Mimpi. Tak faham kan? Memang tak faham Tak faham Amat ni dah sampai ya. Cuma nak cerita Okay contoh mimpi je lah Cerita kalau kita Dengan orang sebelah Orang sebelah tengah tidur Ataupun kitalah tengah tidur Kita tengah tidur member sebelah kita tak tidur dia jaga lah kita dalam tidur tu, kita nampak macam-macam, dia nampak? Kita nampak? Dia tak nampak apa yang dia nampak. Tapi dia kan ada dalam alam mimpi tu. Bila dia tidur, terus dia pergi ke alam mimpi. Tapi dia ada ke situ eh? Dia nampak macam-macam. Dia tak nampak apa yang dia nampak. Dia nampak. Dan dia pun tak nampak apa yang dia nampak. Bila dia jaga ni boleh. Ha. Alam lain. Jadi sebab itu nanti malekat tu alam dia ada alam dia sendiri. Jadi syurga neraka tu nama ada alam dia sendiri. Nanti Allah ada alam diri. Sebab tu kita tidak boleh menyamakan Allah itu seperti bertempat, berada di atas, berada di atas arah di langit. Sebab Allah tu ada alam dia sendiri. Alam Allah tu tak ada benda-benda ni. Tak dibatasi oleh masa pun, tak dibatasi oleh waktu pun. Jadi macam mana kita nak mengatakan Allah tu ada tempat dan macam ni? Sebab tempat tu diciptakan Masa itu diciptakan Matahari tergebit daripada timur Tenggelam sebelah barat Satu hari kita kira Dan ketika daripada terbenam sebelah barat Dan muncul balik di sebelah timur Terbangkir satu malam Jadi satu hari satu malam itu dikira Ketika perjalanan matahari daripada timur ke barat Habis sebelum matahari terjuta Ketika matahari belum dicipta Macam lagi satu hari Okay. Maknanya satu hari itu pun makhluk Dicipta, diukur mengikut Pergerakan matahari Dan jadi uh, Satu hari satu malam itu malam tu Campur 30 jadi satu bulan Satu bulan tu Jadi jadi, 12, jadi setahun Mana ukuran masa itu pun Dicipta daripada makhluk Dan ketika Allah belum jadikan makhluk ha, Macam mana nak kira masa Mana datang satu hari Satu malam, satu bulan Nak kira macam mana sebulan Oh satu tahun itu ketiga Mata apa bumi beredar mengelilingi matahari dalam satu paksi kan, satu-satu paksi setahun, 365 hari sebelum matahari ada, sebelum bumi kita ceritakan ada masa? masa pun tak ada tempat lagi lah, tak ada jadi Allah itu tak ada, tak perlu tempat lah kan secara logik boleh-boleh-boleh apa saya faham benda tu kalau orang tu faham alam kalau orang tak faham alam tu dia kata Allah akan langit Allah kata tu dalam dalam Quran Allah kata Allah akan amin teman si islamah kita akan beriman Tuhan yang di langit hadis muslim hadis jariah tu kan ainallah islamah dia kat atas tu habis tu orang yang ada kat atas tu yang tunjuk ke ya Allah alam lain Alam Bahkan alam malaikat pun Tak ada waktu Malaikat kaki kanan ni Pergi petang ni Dia ada shield Shield duduk langit keempat tu Berapa jarak dari antara bumi ke langit pertama Dalam hari tu tu 500 tahun perjalanan Langit pertama, langit kedua pun 500 stall Jadi malaikat tu dia redah 500 stall, 500 stall Langit keempat berarti dah 2,000 tahun Itu dia shoot dah datang balik Dia nak berdatang sekejap eh? ni Ajaran. Ketika Nabi Yusuf dicampakkan di dalam dalam belakang Allah kata surga malaikat aku tanah Yusuf sentuh tanah malaikat daripada malaikat bulan langit yang ke bawahku entah kan, tu sambut Nabi Yusuf itu ketika dia dicampak, lah. dia dicampakkan dari dari dalam tertinggi betul. Ketika dia sedang berapa pengaduk nak jatuh tu kan? Malaikat daripada yang langit ke bawahku entah tengahlah datang sambut. Pelakat aku lah, tak nak Yusuf itu pecah tanah. Lah jatuh ke debu lah ok lah kan ya. malaikat sambung macam mana dia boleh berjalan malaikat tu boleh bertrival daripada jarak 500 tahun lagi pertama dengan dia tambah lagi 500 tahun perjalanan kalau nak ikut logik berapa lama dia dalam ada masa nak sampai nak sambung Nabi Yusuf masa malaikat ni tidak ada kastasi oleh oleh, oleh, oleh oleh masa dan tempat dia datang dulu nak sampai dan Nabi pun kelajuan ke cahaya pun ada ada, ada jarak 400 tahun cahaya Itu pun Tak ada jarak tu Ini tak, tak ada jarak langsung Tak ada waktu Tak ada time Lepas tu, Nabi pergi Islam Satu malam tu eh? Sebab Nabi dah masuk ke alam yang tidak dibatasi oleh Waktu dan masa. Kat tempat Lepas Satu malam tu eh? Pergi macam melapadis Lepas tu pergi naik ke langit Langit, langit tujuh Naik lagi Satu muntah lagi Sembang sembah lagi Tunggu syurga lagi Bila raka lagi Satu malam tu eh? Lepas tu balik-balik cerita kami Aku pergi semalam macam-macam ha? Bagi bertemu kedih semua Dah tak percaya dah Apa lagi nak naik ke lain Kita tujuh Jadi mengatakan Allah tu Berada di atas Di atas langit Di atas radu Tak Logik okay, Tak sesuai Tetapi dalam peralatan kita Sebab apa kita manusia Apa nak cakap macam Allah nak cakap macam mana ke kita Kalau Allah cakap dengan bahasa dia Alam dia lah, lahut kesannya, alam, tu, alam tu lah gambar dengan kita itu pun tak faham Sampai Mungkin orang yang pernah sampai Nanti yang faham lah Yang manusia biasa yang awam-awam ni Ayah, ayah Allah kat mana Allah itu tidak bertempat Dan tidak ber, ber ha? tidak memenuhi ruang Tak ada pada alam lahut Ayah kita eh, Ayah okey ke Hahaha <laughs> dan yeah. sebab dia dia kat dengan mana sinyar langit sebab apa langit adalah benda yang tinggi paling tinggi langit orang juga paling tinggi mana dia yang paling tinggi mana langit tinggi pemalang langit ketinggian langit tu, jadi Allah tu lebih tinggi daripada langit maksud tinggi bukan tinggi kedudukan tinggi ketinggian Allah itu sifat tinggi maha tinggi jadi untuk memahamkan bahawa Allah tu lebih tinggi mana langit Allah namanya atas hanyalah dia bukan kan atas langit duduk atas tu langit. Bila langit sudah diciptakan tu, mana? Tapi dia kata penyentuhan kita soalan itu kurang bijak. Kurang bijak. Kalau uh, dia kata ahli-ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan persoalan mengatakan di manakah Allah ketika langit belum diciptakan, itu soalan yang kurang bijak. Boleh ke mana? Boleh setuju. Lebih bijak. Ha? Soalan yang kurang bijak ya? kenapa nak suruh kena saya jawablah apa dah apa apa, apa kena mana soalan ni kurang bijak dengan soalan tu dia tak ada dia tak ada jawapanlah nak panggil kata oh, soalan ni kurang bijak hmm. Kita tanya balik. Habis itu tanya boleh apa tu Allah sekarang kat mana sebelum Allah ceritakan bumi arah semua Allah sekarang kat mana oh soalan tu kurang bijak senang itu setuju set ada jawapan hmm. Faham eh? Jadi Allah bercakap pun Berbicara pun Kita tak tahu Mana kan eh? Sebab Allah itu ada alam dia sendiri Dan kita akan nak sampai lah Kita akan sampai ke alam barizah Kita akan sampai ke Orang kat kubur tu kan Pergi poik no? tu Hadis kata apa Ada kata kubur tu kan tekstur kubur kan soalan bukan nangkil sesuatu kubur nanti besok siapa-siapa sedaga dia mati jangan gali tujuh kaki dalam enam kaki lebar aku dapat lebar kan enam kaki lebih sikit buat duduk dalam tu buat macam nah, ambil oksigen kan? pangkil oksigen sembai bila orang dah tanam kubu mayan tu dulu sebelah tu tunggu dia tengok malam mungkin makan yang datang tak datang ambil mati, mati tu bukan mati pun tak nampak Maksudnya tu, maknanya nak tengok apa yang terjadi dalam kubur lah Misalnya kan Duduk dalam kubur, buat macam satu ruang Yang luas sikit Bawa kerja duduk dalam kan Tak ada kerja kan, kan, dah tutup kubur tu lah, dah, Dan dia tutup kan, tak ada kan, mati kan, ni Bawa kerja, bawa makanan si, biskul ke apa-apa yang betul kan. Duduk, duduk tunggu kan Sebab apa, tadi kira tak sampai langkah, apa langkah aja Mereka menengkap, mungkar nak kita tangan sahaja Tak, tak lama lah tu, lah Tidak aku ni Satu hari semalam tengok apa jadi Macam mana mereka ni tanya, mayat terbangun Terus kembali-balik kepada badan Mereka datang tanya soalan ha. Tengok tak nampak Mereka masih guna apa? Sebab dia alam lain Itu je masuk alam barzah Itu dah masuk alam lain Jadi lagi dia betul alam, alam akhirat Alam kiamat, alam masyarakat, alam, alam sirat, lizar Alam syarat Jadi sebenarnya benda ni luas Dan hebat dan tak boleh nak dibayangkan Beyond our comprehension tapi itulah benar juga kata Allah itu menenangkan. Nak juga dia kata Allah itu Macam al mana dia. Ya nah muhami ambil ambil kata-kata ini kita ambil untuk anak-anak tadika awal ya. Budak kecilnya. Tauhti budak kecil ini betul. Serai masa a muami saat Amin Tamiyah, Bu ini punya punya punya tauhid ni untuk budak-budak tadika okey. Selamatlah. Dan ashar ini selamatlah. Tapi kalau tak tahu Saja liat Nah itu ke sini Dan orang nak mengenang Allah ni Nak cuba masuk dalam alam pun. Kita boleh masuk alam tu Nabi dah bagi time macam-macam tanda lah. Nabi nanti dicuci Tak jika tu je point nak nampak lah kerajaan kena akhir dia dicuci Bagi-tiga dia muka Alimakasadiyah Dicuci Nak naik camera pun dicuci Karena hati tu dicuci, kalau kita nak masuk ke alam alam, kita kena cuci lah hati kita. Karena cuci tu tangki atau naf bersih kan amit. Tapi purification Bersihkan hati tu Kalau tahu pun bersih kan ti, bila hati kita dah dah bersih, bersih, bersih ni maksudnya bersih tu secara rohani lah, bukan pergi doktor benda untuk tolong pikir dia ini tentang apa juga secara rohani tu dibersihkan maka nanti terpancar segala rahsia-rahsia baik sampai tahap mana tu nanti berperingkat lah masuk ke alam kinesial okay. masuk, masuk masuk supat masuk alam malakut masuk alam jabarut Sampai sahabat apa kan masuk ke alam jabarut semayang dua rakaat oh merayak-rayak langsung tu Baca kan kita kisah Bukan dia Bukan dongeng Tapi ada sahabat semayang Batu semayang dia Dia nak masuk Dia semayang masuk Roh dia masuk dalam Dia baru Layak-layak Cepat Abu Rahyana Kalau kita tak sayang, nama dia Balik perang Balik daripada perang Wah lama tak balik kan Bini tunggulah Isteri sama isteri pun siap-siap Mandi wangi-wangi tu tunggu Duduk kata-kata Daling tunggu kejar kan eh. Apa nak main dua rakan dia lagi dia datang jangan takut. Dah tahu, dah tak tahu nak nak tahan ke tak apa-apa. Dua kali. Dia sampai orang Allahu subuh pun pergi salam. Bila diaal azan subuh baru oh dia pergi salam. Satu malam berlalu. Malam kedua pun sama juga. Dua kali. Kisah dia. Angkat tadi Allah Akbar sampai subuh pun pergi salam. Tiga malam syukur berlaku, isteri dia tak izin dia mengaju pergi ke Rasulullah mengadu pada lah Nabi. Sebab so, tidak akan aku ada hak untuk suami aku daripada suami aku Aku panggil suami kau Jadi yang sebab panggil sahabat tu Kita wahai sahabat Ni sering kau mengadu kata kan Dah ya, siap, siap semua kan So tak layan, mulia Semayang Jadi yang sebab aku bukan tak. Aku bukan sengaja nak mengambilkan hak tu Bila aku takbir je Allah tu Aku melayang aku rasa dulu temu hal ini itu semua tak sampai sampai bila giliran ada sibuk berapa kedang insyaallah. Bagi nak macam Kan Takkan buka sengaja. Nampak. Tadinya ketika sujud roh suruh diri sujud di arah Allah Subhanahuwataala. Kita nabi kata as-solatu mi'rajul mu'minin. Kita narahkan itu kita ngarahkan sikit. As-solatu mi'rajul mu'minin. Nabi pergi sampai ke dalam jalan Nabi nampak syurga Masuk dalam syurga Dia boleh bawa latar nak jalan-jalan masuk neraka Masuk dalam syurga Tengok semua masuk dalam tak Allah Tempat menyimpan tak kena Allah Dia bawa harasyu gedung Pergi semua betul. Ketika mengadak Allah berada dalam Setelah Allah bagi ya. Proses tu berlaku semua tu proses tu berlaku, tahiyat tu berlaku tu secara live waktu tu. Nabi Nair Nabi kata Nabi at tahiyat tu membawa kita ke sallawatu sawiyatulillah. Nabi, berlaku, baik, hitamu, -Nabi itu di Allah itu dijadwal. Allah balance mana? Sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ialah sallamu aina wa laiwa salih. Iskutu kita waktu tahiyat tu kita nak mengasi dalam bersimpang dengan Allah. Dapat tu Allah dah bagi dan Allah kata Wahai Muhammad, kalau umat kau nak Semua-semua tu, surga dengan aku, nak kazanah-kazanah Tu lah ni tu, dan juga nak berhadapan Dengan aku, nak naik ke tahap ni <tuh>. Nabi suruh aku, ni ada, semayang Nabi suruh Nabi suruh dia bawa semayang, beritahu kepada sahabat Sahabat dengar tu, bono lah Dan semayang tu boleh mi'raj Kan Nabi suruh dia pergi mi'raj, kita pun pergi mi'raj ini kita Kalau kita dapat semayang dengan khusyuk hmm. so Kita naik raya Kita akan naik Tengok tak Al-Hakul Belajar baru dapat khusyuk Imam Muhammad, Penang bermimpi Allah SWT Allah bercakap dengan Imam Ahmad Bukan ha. tak ada Banyak tentu Bukan sahabat kan? Imam Ahmad lah sahabat Banyak lagi lah Wali-wali Allah Yang dapat Tahap tu kan orang yang sungguh-sungguh nak jumpa Allah kita kan tak nak Allah lah kita jumpa tak ada tak pernah bangun semayang masjid Quran tak pernah tahun kali pun tak nak katam pergi bernam nak jumpa Abang dapat ini semayang ribu-ribu rakanan -ribu kuasa bertahun-tahun baca Quran katam berpura-pura-pura sekali jangan ha. bangat Biar tengah-tengah orang mengajar Alakulah Ha, okay, okay. Kalimah. Kalimah, ha, ha. Stifika, Tak boleh Tak Kalimah. Kali muah Kali muah Kali muah Kali muah Kali ke? Dekat mana? S.U. Sejumnya apa? Bilang Oke. Oke. Macam apa? Berdentum. Oke ya? dulu semlever eh. Hmm. Ya Allah, mana, bila, bila. Oh, dia sekarang Bila? Eh, bila nak meeting? Oh. Ha, nanti mesti sampai. Oh, tadi tengah ada kelas. Hmm. Ini pun nak jumpa nak jumpa nak cita lagi, dia ni pasal deadline dia dua saman, saya dua saman ni. Ha. Baru saya bagi bagi. Jadi saya dah arwah ayahnya abang so is. Dan tu. Jadi tidak ada kesungguhan untuk mencari Allah. Bertemu Allah tak apa. Orang dulu memang hmm. dia paham sangatlah masuk bidian tu kan memasalah tu di dunia ni sampai hilaga dia menuju sama kan, kan? Memang dia dekat dunia lagi dia tak, dia dah nak jumpa Allah. Dan dan dan para para tasawuf kata nikmat syurga ni ada dua. Satu nikmat syurga itu sendiri, yang kedua nikmat untuk berjumpa dengan Allah, nikmat ya Allah. Tetapi bagi setengah-setengah hamba yang terpilih, nikmat yang kedua tu dia dapat, yang masih dekat dunia ni dia dapat. Dia dapat berjumpa dengan Allah. Kita tengok tahap lah, tahap mana tu, itu, itu walaun-walaun, masing-masing Ha, cukup, kawan macam ni Ha, macam mana? Yang Hmm Okay, Sama -sama. pergi jauh sikit Ha, nah, saya masuk boleh Oh, berinteraksi dengan Allah Melalui setiap ketentuan Yang berlaku dalam kehidupan Jadi setiap orang tu Bila, -bila dia dah memahami keadaan sebenar Alam-alam tu macam mana Peringkat-peringkat tu Dan cara-cara dia dan proses dia Akhirnya Dia berusaha lah arah tu Jadi dia akan ditimpa dengan Ahwal benda-benda Kemudian dia akan naik kepada manazil, Akhirnya kepada Mahkamah Alam tasyaulah ni Maknanya apabila bilang zaman betul betul sungguh-sungguh mencari Allah nak berinteraksi dengan Allah. Akhirnya dia mula-mula dah tanah-tanah sesuatu benda wajib tu memang kena buat lah. Wajib kena buat lah. Tak buat benda wajib, tak mungkin, mustahil dapat buat apa atau mungkin. Barangkali sulitlah katanya tidaklah berhenti-henti yang tidaklah begitu mendekati diri dengan aku dengan apa yang telah aku wajib yang katanya. Wallah ya Allahu Akbar. Ketakwaan ilahi, Atik nawafil hatta rukibahu. Sudahlah Ambul aku tu Mendekati aku Dengan amalan-amalan yang sunat Sehingga aku Menentai inilah Jadi Suhasillah Untuk mencapai Kepada Allah tu Amalan Yang wajib Dah tentulah. lah Lepas tu Yang sunat Pula akan jadi Lebih lagi Yang kuat Sampai tu dia Meninggalkan yang haram Dan Masro Proses tu dah melalui Yang ni orang tu Dah, dah, dah bertahun-tahun Dah istiqamah Dengan ibadah dia Ini naik Dari satu tahap pada masa yang sama hati dia pun dibersihkan kan Banyak zikir, baca Quran Dan sebenarnya untuk lebih mudah lagi dipimpin oleh seseorang Kadang-kadang orang tu dia nak ke arah secara umum seorang-orang sahaja dia nak, nak nak pergi ke taraf tahap tu nanti kan dia, dia tak buat apa macam itulah. kita lah nak, Kita nak, nak, nak, nak, nak mencapai kesihatan yang maksimum Kita kena jadi pakar doktor Doktor ataupun pakar kesihatan boleh juga kita kita nak nak nak sihi dengan siksi gerini dan ini kita ikut ikut Sini pun boleh tapi lebih berkesan lagi kalau kita jumpa pakar ikut nasihat mereka lagi orang buat sini dia kan check dulu kita scan dulu diri kita okey kau oh dalam macam ni oh kau jenis ni ni ah kena makan ni lebih sikit doktor pakar tak macam kita bila nak pergi sini senang kau pasal sini buat sini hubungkan kepada bagaimana ini Mudah lah dia waktu kita dalam mencari Allah ni kita kalau ada mursyid ada guru Mudah Dia akan tengok kita Dia akan kaji diri kita Dia tahu kita kelemahan kat mana Kekurangan kat mana Maka dia akan bagi tips lah untuk hilangkan, Buangkan kelemahan kekurangan kita tu Cuci diri tu diri kita Akhirnya dia pupuklah. Apa ni Sifat-sifat yang baik benda kita Supaya akhirnya meningkat, meningkat meningkat meningkat Dan akan berlaku dalam betul alat Ahwal-ahwal Ahwal, ahwal. keadaan Maka Allah akan puji kita dengan keadaan-keadaan Ahwal keadaan, -keadaan. Dan keadaan macam ni Nabi kan dah sama-sama macam-macam keadaan Susah Kan Di Lapar Takut Apa lagi Macam-macam keadaan ditimpa kan Kita nak tengok macam mana adanya keadaan Kemudian mana, -mana sini tempat Macam-macam tempat lah Kemudian nak sini makam, mahkamah ni kedudukan Ni ringkan Dari tu sesuatu ni panjang dan keadaan-keadaan di itu dilepas, um, makamat ni berarti macam sifat. Sabah, makam sabar, makam syukur, makam tabah, tawakal, makam itu makam. Kemudian maknanya, apabila keadaan orang itu macam ni, makam mana patut diaplikkan? apply Kalau uh, dia masuk ke keadaan macam ini, misalnya dia beri banyak. Di makam apa patut diaplikkan? Jika kan? Jadi, dia lulus semua benda itu akhirnya, dapatkan dia alam terusnya. Sampai lah daripada tahap Yang mana dia tak mampu untuk Mencapai Seterusnya Misyahadah Maksudnya Dia dah lulus Semua-semua tu Nanti akhirnya Dia tak cinta dunia Keinginan dia Tidak ada lagi dah Pada dunia ni Pada harta pun tak ada dah Dan di sini Akhlak semua terpuji Apa kadar yang Allah uji pun Semua, semua dia, dia lepas Oh nanti dia nampak lah Sini Alah kan lah Sini sikit Alah Dah akan bertajali lah Kepada dia Dalam hati kita tak boleh lihat tu sebenarnya kesimpulan lain macam tu lah bila, bila pun yang dia malam tu Teori banyak Teori Ada kaitan tu semua-semua tu Dan benda ni berlaku secara rohani Berlaku secara rohani Kita banyak hidup Macam layan jasmani kita banyak Lepas kita Tak faham Ada orang hidup dia layan rohani dia Lebih daripada jasmani Maka dia akan Lain sikit Orang minta-anggap dia macam gila Orang pelik tengok dia Bila orang tu melayani rohani lebih daripada jasmani Maka kehidupan dia berbeza tengok hmm. Orang-orang biasa tu Kita banyak layan jasmani Belikan ah, jasmani baju yang cantik Makan makanan yang sangat sedap hmm. Yang perempuan dengan ah, make up tu Make up ni nak bagi cantik jasmani Kan? Lelaki masuk gym Bina badan bagi park Kan? Hmm. Makan pil tu Makan pil ni Kita banyak layan apa? Test money kita Sizikil lah Luaran Bodi Jasad Orang yang Yang yang nak berinteraction dengan Allah ni Dia pun Dia Kena layan rohani je lebih Apa dia? Rohani Benda-benda yang menemukan Semua Semua amalan-amalan agama itu Adalah rohani Ibadat kelah rohani sama yang zikir Quran itu semua rohani itu makanan-makanan kepada rohani jadi rohani akan menjadi gemuk kuat dan sihat kalau kita banyak berzikir banyak baca Quran banyak ibadah banyak buat baik banyak sedekah banyak macam macam ha? tu itu disebabkan hati kita kotor dia tak ngicinglah itu kalau susah pun hati ni bersih dibacakan tak antuk. Ni ke tak, tak antuk. Kalau hanya kita membaca Quran, mesti hanya ngantuk. Saya pun ngantuk. Padahal hati kita tu belum lagi dia, dia tak kena kan ya. Dia, dia tak kena. Tapi kenapa tengok movie game Nusantara kan, tu? Betul? <tuk> tengok movie Nusantara ke Facebook 2 jam tak antuk pun. Baca Quran ngantuk. Sebab dia tak kena. Hati kita tu makna acuan ni belum belumlah belum, belum kena dengan Quran. Kena dengan Facebook, kena dengan movie Kena dengan wayang, kena dengan kena, -kena benda lain lah, orang oh, tangan tua pula 2 jam, Facebook, 3 jam, 4 jam Kita yang justan sambil menangis-nangis Tengok kan, daripada berlaku kan? Laku saja menangis-nangis, tengok kita yang kan? Tapi baca Quran, tahu oh, Baca semuanya dengan yang nantua Sebab dia tak kena Rohani kita tu lemah sangat kita Tak dapat nak pergi bahawa keraan tu Bahani pun kita dah bentuk ke arah rohani yang satu lagi dia syaitan mahu rohani dia. Ala alhamdulillah. Yang jahat pun ada hilang ni, rohani yang jahat pun ni rohani yang jahat pun rohani yang, yang baik yang mana. Sebab tu bacaan nama yang mesti tak boleh foya yang keburukan. Si setakat tu boleh memang. Tak boleh sembang setakat rakan. Empat rakaat bacaan ruhu belum tentu Betul. Itu tandanya rohani kita lemah. Asyik kita tak siap untuk menerima malaikat. Orang boleh semayang seribu rekaan Biasa Imran Abu Nifah Empat puluh tahun Semayang Udu semayang Besak Buna pun semayang sebut Tak gila Buat apa ni malam Return ha? Ibadah yang paling tinggi Ibadah Sebab dalam solat itu sendiri Ada berzikir, Ada Quran Ada doa Ada pakhtur Ada segala-galanya Solat tu dia Memang ibadah yang paling unggul lah Sebab terkumpulnya Seluruh ibadah di dalam tu gua dalam Puasa Gua dalam serat Terus main tak boleh makan Puasa Tak nahan diri Itu dia tipu tipu <ket numbered> Pernah tak baca gerai Baca serba nak bayang kata-kata tu -kata -kata, relax kan dulu. keadaan duduk solat kan berdiri je kan Nabi semayang apa-apa 5 jus bengkak-bengkak lagi sebab apa maknanya Nabi telah merosakkan jasad dia, demi kerana rohani dia. kita nak merosakkan rohani kita demi kerana jasad kita dah pernah Allah duduk je lagi itu kelemahan kita lah, semua orang Ini nak tak nak tu Dia tu du, memang dua-dua salah Kita kena usaha, Allah bagi Kita usaha, Allah bagi Kita usaha, Allah bagi Dan kita usaha saja pun, Allah bagi pun tak dapat Dan Allah akan bagi kalau kita tak usaha Tetapi ada juga orang-orang yang kadang-kadang Allah bagi Tak usaha itu, itu sebab Allah tu tunjukkan Allah Allah tak punya usaha yang kita bagi, Allah boleh bagi Alhamdulillah tu nak tunjukkan dia punya kebijaksanaan dia Ada orang tak ada usaha Ada orang usaha sikit kalau banyak Ada orang usaha yang banyak-banyak pun tak berdapat Ada yang tak usaha langsung kalau bagi Ada yang usaha tak bagi langsung Itu ada. adalah tunjukkan dia punya kebijaksanaan Tapi sunatullah tu kalau untuk baru usaha Dia dapat Dunia oh, macam tu betul Tak usaha nak berjaya lah kan? Tapi ada juga yang tak dapat ha, Misdol gila-gila ni Tak oh, berjaya lah kaya lah Tapi dia ambil Eh, untuk nunjukkan benda itu tak semestinya lah Ada kemungkinan juga yang lain Jadi kena usaha lah Dia terbaik tu lah Nabi sendiri memimpin sahabat Sahabat ni, Nabi tu dia Kita kan ni Kalau kita nak ikut, mursyid lah, mursyid sahabat tu Nabi ya? Guru Guru tarikat lah Nabi Guru tak Nabi, Guru fikah lah Nabi Guru tahu semua segala jenis Guru, guru segala guru tu Nabi Murid-murid ya? sahabat dan sahabat-sahabat betul nanti bila nabi dah wafat dia menjadi guru kepada tabiin. Setiap tabiin itu nanti ada guru berguru pada para, -para sahabat, sebagainya. Dan tabiin itu dia akhirnya jadi guru kepada tabi' at-tabiin. Sampailah wal ladzina taba'u um fi ihsan ila kaumidin. maksud agak-agak. Sampai kita tak anggap menentu. Kita tak ada guru yang boleh memimpin kita ke arah itu. Tak apa. Kita sekarang guru kita apa? Faus kita Betul. Betulah? Memang lagi tak anggap bos kita tu guru kita Tapi kan apa dia cakapkan kita buat kan eh? Ada berani ulang bos Kena buang kerja, sebut ya Haa, kau buat ni Baik bos, bulan dapat lagi? So, guru kita lah tu, Sebenarnya kita jadikan dia guru untuk mengatur kehidupan kita Selama 8 jam kita di ofis Di jabat 12 jam ke, eh? itulah kita buat ikut arahan bos, itulah guru kita Cara sedar tak sedar lah. Tapi kita taklah mengaku Ini lah. guru, -guru eh? ada ini bos aku buat tim guru tu buatlah ha, mentor ke apa dia mana kita jadi untuk macam tim bola ada kan perlu ada coach coach akan arahkan ke okay, strategi gini okey ini kena ini sesuai letak kat mana ini boleh tak boleh ni. ini try ke okey ini tak boleh Feedback kalau la sebenarnya bola ni jadi ni tak boleh main nama-nama so, terus dekat pengajar ni dalam tiba-tiba orang ada ini ada coach tak ada coach pun boleh betul Tak ada coach pun tak, tak, tak mimpin Coach pun tak masuk dalam badan main pun Tapi kalau ada coach yang mimpin nama. Team tu nanti nampak lah Strategi semua Itulah kita nak mencuri Allah Negara kita seorang sahabat kita Dengan duk wajib berat al pun tak jarang -jar. Tak jadi juga Tapi Kita tak tahu yang mana yang lebih sesuai untuk Kita Jadi kita perlu pada seorang guru yang boleh Tengok kita, scan kita Akhirnya bagi kita-kau buat yang dulu, kau buat dulu Dia tengok semua segala sifat-sifat buruk kita apa, dia akan test nanti Ini dia suruh okey, dia ni, wah okey, dia ni ujungnya tamas ni Orang ni, oh dia ni kucing dunia ni, bahawa dia ni akan bengki orang ni Dia kan scan sifat-sifat buruk tu, jadi dia lah ujian-ujian dia tu kita buat Nanti dia kita buat benda tu, jenampak, kita nampak oh. Aini ah, dia akan bagi training-training untuk hilang sifat-sifat tu so kita tak tegakkan pasal apa seorang katek lembu lepas tu sejamban sejamban sejamban sejamban-sejamban dia akan buat aini ah, hilang sifat-sifat tu baru dia tanam dengan sifat yang baik akhirnya dia train-sejamban sampai lah tahap ni sampai dah tahu tu sahabat-sahabat dapat pergi sampai ke arah semua tu sebab tadi train dengan Nabi jadi, kita kena kita nak cari dan cari guru yang bersambung dengan nama Nabi untuk pindahan Bahani itu nanti bersambung Macam mana sanat-sanat hadis itu bersambung Macam itu juga dalam tersawar kita cari guru yang yang bahani dia bersambung dengan Nabi Nabi kalau dia segi tersawar ini yang banyak ke arah Semuanya pergi ke arah Kabupaka Kena Adi, Zephah bin Yaman Yang sama dengan Al-Farifi 4 orang Nanti depan 4 masalah ini akan tunggu kepada Tabi'in Tabi'in tabi, banyak tabi, lah Asal Basri nanti Masuklah zaman terbiar lebih jenaka bagai diila susahki semua tu turun turun turun turun turun turun sampailah guru jenisnya guru yang bersambung sampai ke tempat dia akan tempat dalam itu kindahan kina dia nanti bagus ya guru tu akan punya ramai murid dan dia akan pilih yang terbaik rohani dia yang paling kuat akan dipindahkan dia pengganti bila dalam meninggal nanti yang tu pula akan terbiar lagi yang baru jadi dia tinggal dipindahkan malam itu kepada yang baru turun turun turun turun sampai rasa jenis saya lah malam dan masih ada lagi sekarang ni cuma susah nak jumpa pasal apa mereka ni sekarang sedang bersembunyi di tempat-tempat yang sesuai lah sebab keadaan sekarang ni kita nak berhadapan dengan dengan benda tu tak dapat. keluar keluar-perluar je nampak ramai keseluruhan habis nur itu jatuh cuma yang tamai nanti duduk datang kan, dapat nur baru keluar surau je langkah tengok ramai keseluruhan aduh hilang power dan nur penang-penang je sayangnya. Eh keadaan pun perlu. Lepas tu Nabi sebelum jadi Nabi Dilantik jadi Nabi Nabi pergi beruslah di Gua Hira Mengisihkan itu Kemudian setelah jadi Nabi Dapat-dapat-dapat dapat apa ni Wahyu Ikhra tu Lepas tu dua tahun setengah Nabi Beruslah lagi. Bertahanud Terus Gua Hira Wahyu Lepas tu ni. Dalil-dalil orang suki Ketika kita kena beruslah. Tapi bukan lama-lamanya lah Duduk ke Gunung pun mati 2 tahun tengah, lepas tu datang wahyu Ya Yuhan, dah ke 10.400 Pertama sekali, tugas Ajak manusia kepada Allah Itu Yang um, paling Yang paling tinggi Nak dapat Allah, ajak manusia kepada Allah Dawah Itu method Ataupun apa ni amalan Yang paling Tinggi Itu tak berjaya berilah siapa nak, nak dapat Allah pergi dakwah ajak orang kepada Allah bismillah Jemaah tabli dah buat acuan ni dah nak tak nak ikut setiap Nabi seluruh Nabi semua Nabi, semua Rasul mengajak manusia kepada Allah adakah Nabi yang tak kata raja manusia kepada Allah dan Nabi Nabi yang Rasul lah, iman yang paling tinggi yang paling kuat wahani yang paling tinggi yang paling dekat dengan Allah tapi bukan dakwah saja banyak lagi ilmu yatlu alaihim ayatuhu dakwah wa yuallimuhumul kitab wal hikmah ajai ilmu sampai ilmu wa yuzakiin <tuhu> tersiapkan tersiapkan itu tak tahu punya walad ni bersih dengan sabar dia tak ada sabarnya dah rasulullah apakah amalan terbaik okey jihad nanti bila datang apakah amalan terbaik solat yang ini dah tak apakah amalan terbaik timah okay, ibu bapa lain-lain sahabat, lain-lain Nabi bagi, maknanya satu yang paling mana hebat maknanya mengikut keadaan orang tu ini sesuai apa untuk dia, ini sesuai apa untuk dia, ni sesuai apa, -apa untuk dia. Dia, dia. Dia, dia apa buat ni, apa buat ni? Dia tersiap, Nabi dia Allah, apa nak puasa hari-hari? mungkin -hari? boleh saya kira puasa sebulan hari, hari juga yang mulbaik ni tak boleh aku lebih, nak lebih eh okay, sini kamis, tambah lagi apa nak lebih lagi? kita tahu kan. Aku nak lu bagi tahu adik. ni. Ada dia, ada wei. Ada istri. Okey. Awak kat sini kita tekankan di masa sekarang baru kedekahan seluruh hadirat apa, apa yang saya dengar anak nak tinggal, Allah kan aku. Apa khabar wala tinggal tak? Semua dibawa. Nabi dah kata, hmm. tinggal selalu. Nabi tak kata dia Tapi yang yang apa ni? Ta'ab bin yang tak pergi bersabu, yang ketika dia dipulau, Hanya lima puluh, lima setan, lima puluh hari, Dikampun oleh Allah, jadi gembira. Dia tahu, Allah, berpunyai Allah. Ya tera -tera, kena -kena Aku, Allah ampun oleh Allah, aku nak terdekat dan tuduh, Aku berdua dengan Allah. Dia seperti dia juga. Seperti dia juga. juga. Kenapa Allah Allah boleh sedekatkan semua, Dia tak boleh sedekatkan semua? Kadang Allah Allah buah semua, cuma cikil je. Cikil je dah sepatutnya. Cikil sangat, raya latin bala. Ini banyak. Tak boleh nak pergi ke satu gigi Jadi siap orang tu ada nanti jenis cari-cara tersedia ada. kita kena mencari guru? Kalau nak Kalau tak nak Tak boleh datang Tidak boleh nak boleh Saya pun sebenarnya mencari guru sekejap Cari Tapi jangan main-main cari lah Cari yang betul lah Yang ada sana yang betul-betul Isteri boleh jadi seperti ni, tapi kalau isteri mana isteri namely lah dia tu cara cara dia tu, tapi apa yang pertama dia mesti ali, guru tu mesti ali dengan dengan aqidah hari senol zaman dan sikah tanggungjawab cara seperti itu. Dan bukan hanya secara ali juga, amil dia, beramal dia, dengan nilai juri dia begini terbaik. Tengah dah tadi, hidup saja penuh dengan saya, lah, dengan amal dengan mulia. Dan dia mengamalkan seluruh, sunnah Bungu ni dia tak boleh, tak kurang Dia kena lebih lah, ha. dia kena post-site kan ha. Sunnah pun dia kena balang Kalau lepas kalau tu dia, dia Tak Ada, dia tengok-tengok dua sihir, mati Itu tak boleh sembuh-sembuh kan Cari dulu yang, dokir dia pun dah nampak Subah-subah, kita nabi Ikut sunnah Kemudian dia ni juga ada silsilah ni Pernah ditarbiah Pernah jadi murid Kalau dia tak pernah ditarbiah tak boleh Walaupun dia wali Allah Walaupun dia hebat sampai tahap wali Allah Kalau dia tidak pernah ditarbiah Tak boleh jadi musib tak, tak boleh jadi musik. tak boleh ambil jadi guru Dia tak ada pengalaman dalam ditarbiah awak Walaupun dia wali Sebab ada setengah wali dia Allah nanti secara langsung Tak perlu ditarbiah Boleh dia Allah nak latih dia jadi wali Boleh Itu tak berakhir bagi Allah Maksudnya dia pun kena jadi murid dulu Bayang dulu ikut Sarikat ni yang jadi wali tak ada tak. tiba Siapa je Allah nak jadikan dia wali siapa tiba, tiba jadi wali Dia ubah Dia boleh pembunuh ke Dia boleh apa-apa Gangster ke Dia pang jadi wali Tapi dia tak boleh tak boleh. Dia tak boleh jadi kita sanggup Kita boleh duduk dengan nasihat dia boleh Tapi nak ikut pelunjuk dia Dalam proses tasawur ni tak boleh Sebab tak ada pengalaman Tak ada pengalaman Setelah dia yang sambung Kena retarbiak Saya kena waktu orang itu Jumpa Jumpa kenalan dulu nanti Dia pun kadang-kadang Dan kadang-kadang guru tu Akan tengok juga bukan semua dia main-ambil Ini yoko-yok je kan Tutut ke ni? Dia kan test dulu tengok Okey-oke okay. Nanti datang Datang lah Nanti akan test juga dan ada setengah guru tu Dia siapa yang murid Dia buat pengajar semua, Tapi sambil-sambil dia berhati sambil -sambil Tengok kat tu lah, hanya dia nampak tu Oh Ini tu tu kan Hanya dia panggil ajar, nak tak nak Tapi kadang-kadang dia tak panggil pun Secara rohani dia dah pindahkan Secara rohani pun dia dah boleh pindahkan Dia panggil menteri tu Apa nama dia? Tak ingat istilah dia ya. Tak ada istilah tu satu guru tu Boleh meminta kerohani dia tu Kepada anak murid tu Dari jauh Minyau macam tu Sebenarnya kita kongku je saya Betul ke? Percaya tak berjaya tu Kita pulang maka. Nanti tahu sendirilah Tahu sendirilah Ok Ok Itulah, mari cari lah. Dan juga Sebenarnya Usah lah mana nak cari tak jumpa Saya seorang herkir dia pun. Mana nak cari satu-satunya Mana siapa yang bersungguh-sungguh Untuk mencari Allah Allah akan jumpakan dia dengan orang yang akan Mengiming dia untuk dekat dengan Allah ya, Ingat pada kesempatan kita Mula-mula himmah kena kuat Himmah, azam, dekat betul-betul nak nak, nak, nak nak dekat dengan Allah Kemudian mujahadah, usaha, kita buat. Kemudian malam doa, Ya Allah, hai. ketemukanlah aku dengan orang yang boleh terbawa aku dekat dengan orang Nanti Allah bagi. Ya. Bila itu Allah kan atur, kalau Allah dah nak pilih satu orang tu jadi wali dekat dengan dia, pasti Allah dah planning-planning program semua, Allah dah usul dah. Ini episode menjumpa dengan dia ni Wali aku yang dah, dah, dah Yang dah sedih-sedih wadilah Akhirnya dia akan pindahkan dia yang mu Semua jadi ni Semua Allah akan atur Kita bukan cari guru Kita cari Allah Bila kita nak cari Allah, Allah temukanlah Kita dengan guru yang boleh berbawa kita kepada Allah Kita dengan niat yang, Semangat, niat, sekat, Allah Betul, jemah yang kuat, betul nak dan mujahadah tunjukkan yang praktikal action speak louder than words dan tak ada apa jadi. Kita semua guru-guru ni, kita umat ni, mesti, maiang bagi majlis-majlis pun tak pernah pergi kan. Apa nak jumpa? Usah pergi sana pergi sini, orang sampai marah, sampai tangguh apa pun pergi, kerana dunia ni. Dia tahu kan antara yang paling banyak wali ni dua tempat. Yaman Syria Yaman dan Syriah. Hadis, ini dalam hadis terbukti. Banyak hadis yang dimaksud dalam hadis lagi Nak cari wali Allah, Yaman Syria. Jadi kita siaskan agak macam tu. Mana kecuran-kecuran orang Yaman, hadis-hadis ni. Kat Malaysia pun ada kecuran-kecuran Yaman. Habib Umar pun Kita tak pergi Yaman. Nak Allah hantar orang Yaman sang sini lah. Tak tahu. orang Malaysia ramai sangat nak jadi wali kan. Jadi Allah hantar wakil-wakil berjaman. di Syria pun datang ke Malaysia. Tempatan-tepan pergi ke ya, situ. Dengan ulama-ulama daripada ni Yaman ke daripada Syria ke daripada Arab ke daripada Tapi dia kata-kata daripada, daripada, daripada, daripada Mekah Mereka datang tengok tu kan? Melaka Di Malaysia ni wali tujuh Kalau di Indonesia wali semua, wali sembilan Itu semua datang daripada Yaman Mereka yang mengalami Ibrahim ni datang daripada Yaman Dia adalah bapak wali semua, yang sembilan tu Dan dia bukan di Indonesia je Dia di Malaysia pun tiga Dan dekat Malaysia ni terkenal wali tujuh tidak ya, ada tak, maknanya Macam Allah tu, Allah tu memaham jalan -jalan. Nak suruh orang-orang bakal-bakal Penghenti wali-wali ini nak pergi Mengantau, payah kita okay, apa Wali yang bergerak datang kat mereka jadi cari timba Kan Kalau dia mengamalkan Benda-benda yang bertentangan dengan sunnah Dia buat benda-benda Itu semua pada api Tolak api Janganlah percaya benda-benda macam tu Kena Maknanya tengok dia Ingat Rasulullah, ingat sahabat Ingat Tamir, kalau tengok dia betul je Rasulullah Haji Tidak hukuk Bajimaya pun selalam Hahaha Nama ada eko saya bagaimana? Itu wali. Itu ya. habis. Wali dah jawab. <laughs> hati, hati Itu okey lagi. Ini kan, syaitan datang. Okay. Menjelma jadi lembaga putih bercair caya dengan kelembannya dengan pungkatnya. Wahai, Eddie. <laughs> ah, dia mula-mula. Kau salah terpilih menjadi seorang wali. Oh, ah, betul-betul. Mula-mula dia akan suruh buat benda elok Kita pun buat Lepas ni Semayang lagi Nanti sikit-sikit Dia punah-punah-punah habis nah, Itu bahaya juga Ya alam-alam Raya punya panggilan ni jangan Itu pohon Itu syetan selalu tipu Banyak kali syetan akan datang Sampai Imam Nawawi sini kena Imam Nawawi sini kena Syetan datang berubah, berkutuk balik Berkutuk putih kan Dekat Imam Nawawi Dia kena Tapi dia ke sini Tapi akhirnya dia dia, dia disambang oleh mereka, mereka yang bersama tu, kita boleh? Itu syaitan yang ikut. Faham? Dia yang mesti menemui negeri, katam kita dahulu. <laughs> tak boleh. Seorang hamba yang menghayati wujud Allah, di sebalik segala yang berlaku dalam kehidupannya, pasti akan menghadapi ketentuan Allah SWT dalam penghayatan bahawasanya dia sedang berinteraksi dengan Allah melalui kehidupannya. maksudnya dia setiap saat tu dia learn ni Allah yang dia lagi nak buat bagian betul juga apa yang berlaku dia semua kan semua Allah dia dia macam dia rasa macam dia ni robah lah dia control ni terus dia rasa macam tu dia tak pernah lepas daripada ingatan dia, dia sedang berdiri di hadapan Allah setset tu dia yang hayat itu Allah di sebalik segala yang berlaku dalam hidupnya tidur berdiri minum suka senang sakit sihat semua dukup saja saya sama-sama ha, ha, dekat bersama dia betul oleh Allah Allah senang bagi jiwa yang lain tak nampak Pasti akan menghadapi ketentuan Allah dalam penghayatan bahwasanya dia sedang berinteraksi dengan Allah Melalui kehidupannya Ketika Allah menggunakan kebaikan maka dia faham bahwasanya Allah SWT menzahirkan sifat-sifat kecantikannya Lalu dia bersyukur kepadanya Ketika Allah mengujinya dengan kesusahan dia faham itulah penzahiran daripada sifat jalal dan keaguhan Allah lalu dia bersabar dan redak kepadanya bah. Kesusahan itu adalah ahwal. Safat itu adalah maqamat. Mana zaj man, man, mana mana ad itu tempat di mana dia berada. Ini bagi saya mana benar. Ini seni teori dia buat, di bab ini, mana dia ini macam macam okay, kesusahan itu ahwal. Safat maqamat. Ketiga di sana ahwal itu mesti ada matching dengan maqamat dan manazir. Mengaji, mengaji supaya awal keadaan makamat makam terbuka. Saya tak umur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Hai kau. Hello. Hello. buat tertukarlah. Tau, dah sumbat. Dah sumbat dah. Okey. Saya kena tukar. Eh, itu ada orang tertukar mana tahu dia nak tukar puncen ke begurut tertukarkan kod. Kertas duit main. Manazin ni tak boleh check. Manazin, sebab saya dari awal nak kalau maknanya saya family sini kan. Manazin ni belum ada bahasa tu tempatlah dan apakah tempat itu dari segi tempat yang yang secara rohani ataupun secara fizikal. Secara mana dia? Tapi kalau di bahasa tempat lah tempat dia berada tu Apakah dia berkaitan dengan tempat-tempat ni ataupun berkaitan pada peringkat umur ke ataupun aneh ada tempat-tempat dalam kehidupanlah. Itu dia. Jadi mana dia? Ustaz tahu saya dua. Kita kita semua yang saya baca tadi sangat-sangat dua tu. Macam mana awal. Jadi saya faham balik itu, mana dia tu? Jadi, Baru Baru ni baru Saya kata dari segi bahasa lah Tempat dia tak layak Ahwal tu keadaan kan Dan mahkamah tu mahkam Dan tempat Jadi apakah tempat tu masa tu Tempat tu Apakah mungkin mana boleh diga tempat tu Dia duduk rumah ke Apapun dia duduk Tahap di dalam pesawaf ke Boleh atau Tempat mana tempat, tempat tu Allah Allah Jadi saya, saya tanya tadi mana diri. Ok Ok Kawan-kawan, pasiran, kawan-kawalidan, kawan-kawan animan, semua tetap tu. Itu kita simpan, mengrupan. Keri jalan yang berpisah tu satu lagi minggu tu kita perutulah. Sebahagian sifat-sifat harus. Masuk bahagian sifat-sifat harus minggu yang kedua lagi. Penukur Penukur Penukur satu lagi Habis Tak tak nah. Ini minggu terakhir sebelum Ramadan. Saya kata tak lah Tak soalan Sampai mana Mungkin benda ni baru lah kan Bagi Tapi Kena Ikut step-by-step. Step. Mula ambil, dia pilih asal dulu. Lepas tu nanti, TMR. Lepas tu, DHTN. Masuk, UST, ambil. Diploma ke, degree. naik ke, Bachelor, Master, PhD. PhD itu nanti, lepas PhD bolehlah lah. Terus sampai peringkat terakhir. Dalam benda ni ada yang tinggi benda PhD. Kita putih lah sana. Itu juga dalam mendekatkan diri dengan Allah tu Mula-mula sekali Belajar Tauhid tu Belajar Teka yeah. Nanti Lepas tu dah betul-betul Belajar, kalau belajar amal kan? Dah amalkan, kan Bila dah sampai kan betul tu belajar Tauh-Tauh pula Kenal tu dia sebab orang dah berada Familiar dengan, dengan ibadah ni Dia dah beramal semua hidup dia dia pasti akan melunjak lah nanti untuk mencapai lebih tinggi lagi Depan apa? Depan ni apa? Tak akan begini ya nah, Dia mesti nak masuk sebab tu level yang lebih tinggi lah Dia fikir tu lah Nanti dia masuk tak tahu tu secara serius nanti Boleh jumpa secara teori, boleh jumpa Syarahim dan secara praktikal pun boleh jumpa Dia sebenarnya dia tak nak promote tu dia punya apa Dia tarik tarikat Syaziliyah Dia tarik tarikat Syaziliyah tu dan dia juga mulci Boleh, boleh bayangan dengan dia kalau nak Tapi dia pun pandai pandai artikel dia. Dia pandai petiklah dia. Ha? Saya saya saya dia dia tak okay dengan murid. Tupa pun ada. Tapi saya tak terima. I don't know, faut... <laughs> I don't Tak tahu kita datang guru ni tak. Oh, dia nak bagi teguran kan dia tolak. Jadi mesti mungkin dia. Cara dia nak bagi ni tu tahu mana. Ada tahu Ada seorang guru saya tu Pasal saya tengah sampai tu Dia memang Nak dekat dengan dia memang Ini ni nak syak mandi nak Khalifah Dia ada tujuh Khalifah kat pada masa saya Dengar ni Cistiyah ada empat Cistiyah ada lima Nak syak mandi dua, dua. Jadi dia ni ada yang pergi jumpa bayang Tapi ada seorang ni nama Sulaiman Tafqi ni. Dia oranglah mengajar setiap kata yang keluar dari mulut dia semua dia ada. Tak dengar tu dia uji ah. Kan. Jadi kalau dia menyampaikan pelajaran bajaran tu so, memang best. Tapi dia ni memang semua tak dia orang tak Semua tak suka dia. Dia boleh, dia nak pergi salam tak jawab Polik oh, oh, kan? tu Dia hanya suka dalam kata tu mungkin ada suam tu Itu pun ada ada kata ada mana-mana lah Dia beli barang ke pun tu Dia bikin inggrif lah Sebab dia nak order orang tu orang, orang yang inggrif suka dan Orang lain Tapi dia pelik Dia akan pilih Dia lah bina Dia ambil Dia akan pilih Dia akan Dia punya sukuan tu Dia ambil guni-guni Orang pun ni kamu tak sangka macam tak suka dengan dia pun tak Nanti nanti dengan panggilan, tu lagi. Ada guru pun Ada guru tu orang hmm. pun dia ambil Haa macam ni Bayang, bayang Bila banyak-banyak tu nanti, kita tengok masa Kau ya, amalan game ambil Buat ni, buat ni Nanti tengok orang satu-satu Bila benda itu kita buat, amalan Yang disuruh oleh guru tu dia, dia ada hubungan rohani ini. Amalan tu akan mengikat hubungan rohani di antara guru dan murid Dan siapa yang paling banyak buat, paling kuat lah Dia tenasa dalam ni guru pun kan sangat okay. jugak. Jadi tahu Banyak-banyak ni di Yang boleh boleh boleh boleh ada ada ada, ada, ada prospek yang lebih cerah. Ha, nanti dia akan fokuslah ya, tolong seorang ke dua orang ke tiga orang tengoklah, tak ramai-ramai Ada benda ni di Indonesia, di India, di Pakistan, Malaysia. Oh, saya tak akan lupa. Kat sekolah TAS. Dia ada sekolah, dia siap menjadi ada tempat madrasah ke. Terasah pasau punya Dia macam tempat, tempat tu yang takut yang tanya Malam tu Praktikal dia punya mana kan eh? Pakcik tu kan eh? Jadi memang kita kena Macam kita nak kita tahu kita dengar cerita kan Okay orang-orang oh, sahabat dah okay Cerita buat universiti macam ni kan Okay ada course sama dia 20 malah 20 malah nanti belajar selama 3 tahun Kalau pertama nanti Dari jam trading nanti dulu Setiap ini ni Bila dah dapat berumah nanti Perusahaan kerjaan macam sini, Degree pula macam ni Nanti master pula macam ni Cerita-cerita Kita dengar orang-orang Kita dengar dengan orang-orang Cerita ni kan Jadi kalau kita nak dapatkan Jadi macam mana Kena masuk universiti ya Masuk universiti Belajar ambil degree Lalu dulu semua Belajar master Dapat lah Eh, je. okay. ini la profesor. Sama dia, Sheikh Rai itu dia cerita aje. Okey, sini terjelia proses macam ni, ni, ni, dia cerita. Selagi kita tak masuk dalam tahun kita tak akan dapat. Hmm. Kita kena pergi masuk dalam tahun ta'aww, berbaiat dengan Datuk Syekh. Okey, jangan bagilah kita. Okey, pertama sekali bermula setelah mendaftar kan. Itu lebih hmm. berbeza ikutan kan. Kebanyakannya start dengan taubat. Kalau mula, -mula singgah kena taubat. Dia bagilah okay, selama empat puluh hari dia aku nak buat atau satu ibu dua ribu kali. Kawasan pun. Ikutlah. Okay. Macam mana nak pakar master dua puluh tahun, dua puluh tahun. Macam um, berbiasi kan. Macam tu nak sampai jadi wali Allah ni nak yes, kita berdua ini kita. Tahun pertama mungkin dia buat ni je Tahun kedua ni pula pergi okay, dia ajar pula Ilmu ni satu Antara yang dia buat Mula-mula bersihkan diri Taubat semua Lupakan kena dunia-dunia ni Putus hubungan dengan dunia luar Okey Taubat bersihkan diri Okey okay. Tahun-tahun sini Masukkan okay, ilmu Tauhid basic dia ajar Tekah basic dia ajar Semua yang basic-basis dia ajar Okey betul amal Lepas tu dia su suruh lah. sisma naik-naik dia Dia jadi sikit, sikit bagi bikin ni sikit Bagi yang malam-malam ni sikit Peran bagi sikit macam ni Yang surah diri-diri pun ada eh, semua selama ni kan kedua nak begitu apa gampanganan sampai tahap ni ditanam di jiwa dan hatilah ada buah tu buah ni tu betul-betul mengikut karikat masing-masing dan dan dia punya target dia supaya orang tu jadi wali Allah maksud jadi wali tu bukan nak jadi dapat title wali maknanya kehidupan dia tu dah layak untuk digelar sebagai wali Allah tak ada nanti Okay Graduation, graduation ke apa macam dia Ok, engkau wali Allah Nah, Jadi tak ada orang dulu Automatic orang tu nanti Ini akan Berubah kehidupannya Dan akan tercermin Sifat-sifat lah kewalian pada diri orang tu lah Dan nampak kan Benar nanti dia suruh wali atau tidak tu ada kategori-kategori dia -kategori Wali yang satu pun Tak tahu dia jadi Allah tu dia Allah tu inilah, inilah wali. Tidak, Allah tak nampak kat siapa pun dan ada yang wali yang Sama dia. Sama dia tahu wali, wali, wali. Dan yang ketiga ada setelah mati bawang tu wali. Dia mati bawang tu dia wali. Betul tak? Dan sepanjang zaman tu ada dalam hadis dalam Imam Tahaawi al-Fatawi al-Fatawi Imam Suyuti di kumpul nak buat tentang kewalian. Tak Allah. Dia ada ada yang kata 300 Ada yang kata 500 Habis banyak Panjang zaman ada 500 orang Wali 500 tempat Kemudian dalam dalam 500 tu nanti ada 40 yang Level tinggi sikit Dia ada gelaran-gelaran tu -gelaran Jabak lah, Atria lah Mesti ada yang Sampai yang last tu Wali, Abdal, Putu Abdal lah semua Putu Wali Putu kan yang 40 nanti kan ha, ada 10 yang tinggi lagi ada 10 tu nanti ada yang ada 4 yang tinggi lagi Yang 4 tu hanya satu Jadi macam-macam ranking lah Jadi kalau mati yang satu ni Daripada 4 ganti dia Yang nak suruh ambil ganti yang 4 Daripada yang 40 ganti yang 10 Daripada yang 100 ganti yang 40 Dan daripada orang awam pun nanti ganti yang 100 lagi Kurang-kurang-kurang Tak ada tu At least. Sebab dia orang dengan perantangan dia orang-orang yang menjaga dunia ni Keamanan dunia ni Hasil undur rezeki Dekamanan ke dunia ni Selamat amalan dia buat Dan kebanyakannya di Yaman dan eh? Syria Tapi biasanya Habis tempat lain tak ada Malaysia ada mana Maksudnya Malaysia nanti Kalau ada orang Yaman kat Malaysia ada juga Kut, Allah Maksud Ada orang Syria Syirah kat Malaysia ada juga sama ya, lah sekarang orang zaman kat pun nah, nak pergi zaman tak macam ni orang ramai. nak nak pergi tengok di zaman nak pergi cerai ya, memang nak pergi. Tapi bagi bagus lagi lagi confident kan kan. Di Bangladesh pun ada kaya ayah dah. Di Bangladesh pun mungkin rezeki oleh Allah. bukan nak kata maknanya bila zaman zaman sekarang ni kan dah banyak migrate kan yang ambil buat orang Arab ke India orang India ke Arab orang. Macam eh, Eh, cari yang terus mencari Dengan niat Niat kena betul Cara kena betul berdapat. Kalau untuk niat nak jadi wali Suas-masa kadang nak dia wali Tak apa. Sebab dia bukan bukan, nama, bukan satu target maksud Maksud dia nak Tepat ridha Allah Yang ada wali tu Dia pun tak tahu dia wali Dia tak tahu dia tu wali Allah kalau dah kelawan wali Allah, pembantu dunia ni wali Allah, sini yang gua wali. Walilah. So. Dalam Quran ni hadis ashabin, inna waliyallahu la alla, taqun alaihi wa Maksudnya wali-wali Allah itu tidak fasik dan tidak kita lakukan yang tidak fasik tidak saja sedih. Ada ciri-ciri dia macam-macam antara ciri-ciri dia, dia ni sepanjang masa tak pernah nak duduk ada. Buang 4 jam tak nak buka suruh. batal jangan urus makan jangan duduk. itu ni antara engkau mesti yang mana-mana jelah cari wali Allah ni. Kan? Tak biasa uruduh. Batal dia uruduh, batal dia. Tak dia bukan nak sembahyang wala uruduh. Kita akan biarkan diri dalam keadaan tidak suci. Kalau bila kita uruduh Aura itu itu benda dengan orang yang tak uruduh. Wali Allah ni dia tak senang kita akan diizinkan dalam keadaan tak uruduh tak suci. Tak kisih ha. Banyak angin Banyak ha. tu wali Allah makan buah. Itu tu sama makan macam-macam tu Angin penuh dalam buur Bila <laughs> <laughs> wali wali Allah ni Makai goti keteng ni Angin tak dalam buur <laughs> <laughs> Kat nanti dah, dah Dah nampak lah kan ciri ciri keciri dia <laughs> Wali dia tu Puasa ni dalam buur Ha puasa Tak apa bantai hidup, Buka masa lagi Jabal je Batu kaufau nyebulun, tak kuasa dapat. Batu more. Kalah habulan, tak puasa Oh, macam orang buat sini <SILENCIO> kalah bulan tak kuasa. Saya bala tu baladendam. Batu kui beberapa aneka. Aneka uang macam ngompoan, macam macam macam ni. Tukar tukar, sana seni yang Tajirannya. Seni pula yang macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam Kepung salam, setiap, lozak, tersembuh Selemak, ayam goreng kaki, air gandung, pincau Mewin luar, air gas, semua ada Satu-satu try Kadang-kadang dia je tak macam itu Now so dengan manggih-manggih kan Imam melalui Setiap hari puasa, semua hidup puasa Buka puasa, pergi pergi beruma makan roti sekeping dengan cecah madu isya akhir minum air la sebab haus kepanjang dia ya, tak pernah makan buah semindu tanaman kan bubur semindu itu putus ke mana putuk. semua wali Allah ni antara ujian pertama kalau, kalau kita nak anak-anak nah nak, nak jadi wadilah kena jadi wadilah mana ni, nak nenek ujian dah yang pertama sini kena buat menjadahkan makan Ujadah makan nombor satu Kurang makan, kuranglah minum Kurang minum, kuranglah mengantuk Kuranglah tidur, bila kurang tidur banyaklah ibadat Malam tu memang Malam tu merupakan Apa? Satu masa yang Paling sesuai lah untuk Wali-wali Allah Tak apa tu malam Tunggu no kan? Malamnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah kita kisah wali-wali Allah kan. Ada. Sampun ke? Saki buku bagi kisah wali-wali Allah. Tengok dia orang kehidupan macam mana. Sahasti sari, satu keping roti 25 hari. Satu keping roti 25 hari, dia okay, bagi-bagi-bagi jadi 25 hari, portion, satu bagi satu portion. Ibrahim Adham Abu Yazid Abu Sawmi Maruf Kasi Satu lagi Imam ni tu lah al Baghdadi, Imam segala King of the South Imam Ghazali saya citalah Syekh Abu Ghazali ni Sultan Awliya Syekh Abu Ghazali Sultan Awliya Itu paling tinggi Wali Allah yang paling hebat apa ni Syekh Al-Qurjana ni? Bahu dia berada di atas bahu Bahu para wali Kapak kaki dia berada di atas Bahu-bahu para para wali Syekh Al-Qurjana ni Dia Sultan Aulia Dia, dia paling hebat Aulia Jadi Dia punya nasihat kena, kena kena kena baca buku Dia baca buku dia Baca tentang man manatik dia Baca semua lah Pernah Baca buku Syekh Al-Qurjana ni? Asalnya diwali. Kena oh, nak nak nak nak. Just kena menjadi wala, Kena mencintai wali wali Allah. Ibu bangun memang para nabi, ibu para rasul. Itu lebih tinggi berwajah. Dan sahabat pun tidak ada wali yang boleh menandingi sahabatlah. sahabat lah. Sahabat tu, rankingnya Ranking yang mudikah tapi, ranking yang muda muda ranking yang empat tapi asalnya. Lepas tu barulah yang lain-lain Jika tak mampu nak ikut Tapi ikut sahabat Tapi tak mampu ikut sahabat Tapi tak mampu ikut sahabat tak mampu ikut Tadi-tadi yang tak mampu buat Yang antara wali-wali Allah Ulama' ulama' yang terus ni dan ya. terus Semua adil Semua ikut atas semua Brahmana, beramal Semua zuhud Semua miskin Ada beberapa orang sahaja yang saya tak ramai Untuk bagi contoh Yang kaya pun Boleh jadi wali Tapi Majority risk Majority Bull straight Majority lapar Majority Kebuluh Nak makan Wali-wali Alamati Rohani Lebat Banyak anak -anak. nak kata Nak Hidup nak jadi apa Doktor Dia apa Pensyarah nak jadi apa? Nak jadi apa? Adalah nak jadi jadi wali Allah Ada? Teachers ni pun tak mena... tak pernah apa Dokterin lagi pun tak pernah Supuk, mindah anak kita Betul Jadi wali Allah Sebab kita nak jadi wali? Maksudnya jadi wali ni yang saya sempur Ringkannya jadi wali-jari wali Bukan nak jadi wali lah Maksudnya kita nak jadi kekasih Allah lah Nah jadi orang yang diri baiyallah yang bukan ada pengencaiper waluyo. Nah jadi orang yang diri baiyallah. Hmm, ada la. Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Haram Fatwa yang, yang yang banyak mengatakan haram tidak boleh usik Mayan tu tak ada buat apa pun Tapi dia orang sekarang buat juga Cosmatum Buat juga Nak ambil Nak ambil apa Itu Allah malam Dia mungkin pakai fatwa yang membolehkan Itu saya kata Yang saya dapat fatwa haram itu tu benda baru Cosmatum dulu semua kan Nak tahu mati serius tiba Nak tahu dia mati kenapa Cosmatum Ada juga yang nak ambil Dia apa ini ginjal la ni kantung lah, pakai dia kena dia kena dia sini yang menderma kan jadi kalau macam apa menderma ketika hidup ni ada ada syarat-syarat dia banyak banyak syarat-syarat dia ketika dia hidup dia menderma kan organ dia kan dia ada beberapa syarat saya tak ingat syarat-syarat dia sebenarnya kalau dia mati tu nanti Apakah boleh dia mewasiatkan untuk mengguna-guna organ dia Aisyon tersebut lah Mereka mana pun tak larangan Nabi melarang Mencederakan mayat Melarang untuk mencederakan mayat Jadi itu kalau pasang-pasang tu dah lah Belah lah kan Itu yang satu fatwa lah yang saya dapat. Saya baca dalam buku-buku ni Tapi mungkin ada fatwa-fatwa yang lain membolehkan Allah Allah Binatang? Binatang? Binatang? Binatang? binatang. Hmm. Memang kita kira -kira nak ikut secara Tak pernah buat pun, eh? Orang nak buat pun Orang ni nak buat Tak perlu sebenarnya tu. dia buat juga okay? Honestly ni dia buat ini benda. Akhirnya dia cari daya dari, dari Untuk menunjukkan apa dia buat Bukan sebelum dia buat, dah tengok dulu hmm, Jadi tak boleh nah, saya Dia buat dulu tu dia boleh cari talian-talian untuk punya tuan-tuan punya buang tu lupa boleh ya? mungkin kan akan ada lah golongan yang kedua akan menentang tak tu je riba, minyak-minyak riba ok, riba tu kan boleh? satu rumah sama je boleh? dia kata boleh tu lah ni ada orang tanya soalan ni ni ada kalau oh, teringat Assalamualaikum, ada soalan Mungkin boleh diterangkan dalam kelas nanti Jika kita melapur duit pada bank Kemudian baru kita dapat tahu yang sumber duit bank itu tak pasti Dari mana? Contohnya melapur pada ASB Asal duit itu boleh tak kita sedekahkan pada masjid-masjid Beri pada zakat atau sedekah pada anak-anak Harta yang tidak dipas yang tidak pasti kehalalannya Bolehkah kita bersedekah Untuk Masjid anak asin dan zakat Pesuangan pertama Pesuangan jawab Pesuangan jawab Kita mana-mana yang ada dalam facebook, berhubung Tak ada Tak ada Tak ada Haa di bahagian apa? Di haram. Di dalam jam itu, jam ini tak, belum haram. Jam haram. Yang, yang, yang, yang tak bersih ASB ni Ada orang yang tak haram Ya tak boleh Saya minta maaf banyak-banyak Benda-benda -banyak lah. kontemporari Saya Tapi tu bukan soalan je lah Soalan je mana Duit yang semua tidak pasti. Semua yang saya tahu dari sumber, ada ulama mengatakan percampuran antara yang yang yang halal dan haram tu nampaknya ada dua. Sama ada yang haram tu lebih atau yang halal itu yang lebih. Jadi ada selama berpendapat kalau halal itu lebih, Daripada Yang haram. Maka halal Dan, Tapi kalau haram yang penting daripada halal Berarti so, haram Buat dia dominant kan? Dan ada ulama yang lebih ringan lagi dia, Tak kira lah Yang penting actually, yang halal Sikit pun Tak halal ni. Itu dia segi pencampuran harta Yang tak pasti ni mungkin Maksud dia tak pasti macam mana Sebab macam mana sesungguh tu tak pasti Apakah dia halal atau haram. mungkin Bisa. Mula nak main dengan agitasi. Rama. Selarang mana tu rama? Saya juga nak rama. Aku sakti menjaga tempat yang menjaga tempat. Saya lakukan urusan di tempat yang saya mengerti. Kau tidak menjaga tempat yang bersenjata. Pada hari ini, ada juga haram, ada yang apa, salam Jadi saya, minta maaf lah, Saya buat, buat kesempatan hari ini Saya ambil pendekatan Menjauhkan diri Tak meletakkan haram Tak meletakkan halal, saya sendiri Tak, tak buat lebih, dan saya pun tak nak ambil tahu Sebab mana ni, perlukan kepada Dan mereka Kita nak nak kaji sini Dan lama-lama yang Mengkaji sini, tengok je pro apa kalau pro benda itu, di sini dia kalau, kalau yang berterang lagi, haram. Jadi, saya tak nak mana-mana pihak, saya ikut ada lagi satu ulamak yang tawakuh. Orang-lamak dia tawakuh, kita tak pakai campur. Yang kebanyakan orang abang yang amat. Lama Orang-lamak yang amat, diorang tak pakai campur. Hal-hal bank, bunga, riba, semua itu tak campur. Tak pun yang halal dan tak, dengan tangan haram. Tawakuh, tawak-tawak. Tak nak dia campur. Sebab apabila ada unsur-unsur riba Ribak Memang ribak Bang hmm. ni dengan saya saya tu. pun Tapi orang kata Darurat Zaman sekarang macam mana nak, nak Beli rumah beli kereta kalau tak ada bank Boleh ke ya? ada orang mampu Beli rumah beli kereta tambah loan bank hmm. Jadi Satu keluar boleh Dengan syarat satu rumah satu kereta saja. Dalam kedua dah tak boleh kan? lah Tapi masih ada bagi tanah-tanah yang terbiar penda -penda, Di penda-penda, kampung di kampung-kampung yang kau duduk di situ pun boleh hmm. selama Tapi nak juga dua KL Tak boleh, bukan dua KL lagi kan Makanan pun dulu, kampung-kampung Nak ciri, nak ciri juga lah Ciri wapi KL yang pergi ya. Banyak lagi orang hidup-hidup di kampung betul Tapi tak ada lah kosong-kampung Tosong apa? Macam banyak angin? Ya? Banyak angin? Ya? Pergi jauh lah Pergi jauh Jadi kalau orang yang betul-betul nak Misalnya betul nak yang halal Dia kan tinggal dengan kian ini. Dia takkan berhenti rumah Ataupun sepulang-pulang dia sewa Sama-mati juga hari saya kenal korang Sewa sama-mati Tak terlibat nak ribat rasa Kerta Beri cash Beri kat kawan Beri ya. Dekat kawan lah tapi cash mungkin 2-3 bayar tu macam tu lah Habis tu sik bayar Nanti kan Bayar lagi tu Dengan kawan hmm. Penjajian yang tu Dengan kawan Takde lah melibatkan Ribat segala macam Ada jalan keluar Takde jalan keluar Nak pakai kereta Boleh pakai kereta Itu ni yang tu Buat sekejap Itu uh, lagi tu Ribat jalan batang Lagi tu Lagi tu ribat Lagi tu, ribak, ribak, tu. Ribak, dia, dia. semua bank-bank yang ingin membuka di Malaysia mesti 40% ambil daripada bank negara. Dan bank negara tu dah contohnya riba dah. Jadi tak boleh lari. Okey, dia punya konsep sini tu memang nampak nampak nampak memang clear. Tapi sumber dia tu dah daripada riba dah. Jadi ada selama selama kata itu, itu antara dia dengan dengan dengan bank negaralah dia ingatlah mai. Bila kita tak tangan Jadi kalau dia buat loan dan dalam ada loan tu ada dia mensur riba, tetap riba pada hakikatnya. Boleh dia tengok tengok bayaran nampak ada naik naik naik naik bunga. Ada? Ada sistem yang buat macam tu. Kalau apa kami kena lawa ada tadi. Apa yang entah macam ni nama dia? Ha? Ha? Adalah daripada rupa Islamiah. yang yang lipat tu dekat mana tu? Lipat dia ada dekat fadal tu dengan lipat nasiang. Dekat lah itulah kawaya tempat mana masa? Yih. Ambat sini dengan sini. Tak wala pun ni masih. Tu lipat fadal. Semaklah. Tak dia ya. lagi. -lagi. Allahu akbar. Islamik tu kadang-kadang Lik -kadang, di Islamik dia Islam, mungkin ada akad wahi'an macam ni Tapi loan Apakah bebas dari riba tu Saya tak tahu lah, Saya tahu saya hukum riba Tak riba. Lah. Yang saya faham daripada Ulama'-ulama' yang menentang Keras bank-bank ni Sebab dia memang Islamik ke apa Ada tak Kalau macam riba fadal tu ribak Jadi kalau kita kata okay, Tak apa lah bayar Tak payah 3 bulan pun Petar kita naik nah, Itu ok apa semua punya dia tu tak payah. Tak boleh. Kalau dia tak nak lari. Pelaburan? Ha? Pelaburan saya tak tahu. Tak so, ada punya apa. Ternika dia technical punya punya, punya. So, dia dalam kitab-kitab fikah -kitab dia ajar kaedah kuliah. Okey. So, berniaga jual beli ada kena ada akad, kena ada syarat. Dukung-dukung jawab dia apa Lepas nanti kalau seorang penyewa Berlaku tu dia mengingat akad syirka Sekarang tu okay. Ada yang 50-50 Ada yang mungkin yang bagi duit Yang ni buat kerja Isadat dia apa Jadi begitu je Nanti apa yang berlaku dalam pelaburan sekarang ni Itu kena kita kena kaji Itu kena ada konteks Ustaz Garudin banyak lah Dia pakar orang ni kan buat, buat Islamic finance ni Banyak rujuk Ustaz Garudin Sahaja kan Ibadah saya nak tanya ni Ibadah nanti kita belajar satu Sebab Islamic Finance je boleh rujuk jadi Antara dia lah yang orang Malaysia lah Boleh lah, rujuk kalau nak rujuk Yang luar macam tapi mesti tak Tafi di Pakistan tu pun ibadah lah. Tapi ni tak faham, lalu bersara kan mesti tak tu dia ada pasal Pakai Islamic Finance, Di dari Pakistan mesti tak Tafi Dan juga nanti wabah Zulah Edi pun boleh pakai wah bah wei ni dalam dunia ni dia macam lah yang saya tahu lah yang saya tahu saya pun tak. Wah kan ni tak tak buat tu lah Itu mula ni antara yang saya tak gaduhilah saya tanya dia satu-satu. Maknanya pun banyak saja saya gaduhilah kalau bab ini bab ini. Saya baca buku dia pun. Tapi tengok ada juga yang ada juga. Nak beri rumah kan dia tu. Bila kena bayar kan kereta tu 100% kan. Kalau rumah mesti kena bayar 1% yang kata itu. Ada tak eh? Sistem. Ya? 10% mesti kena bayar dekat kontraktor. Dan beli rumah, nak nak dapat loan bank, 10% mesti kena bayar dengan kontraktor Dia dia. Lepas tu baru bila kita dah bayar ke kontraktor, berarti kita senang nak akad dengan kontraktor. Sebab tu konsentrator jual pula rumah tu kat bank Lepas kita beli rumah tu kat bank Dia kata, apa kita ni? Macam 3C ha. Bila kita beli dengan pemaju, hak tu hak kita Macam mana pemaju boleh jual hak kita tu kat bank? Apa hak dia nak jual benda tu kat bank? Apa hak bank untuk beli hak kita? Kat situ konsent dah lari lah Akad antara dua je, yang menjual dan yang membeli Mana bank yang tiga Kalau bank kalau boleh mestinya bank beli sepenuhnya Jadi, Daripada pemaju, sudah pemaju, alat ah, batu bank jual kepada kita semuanya kita dengan pemaju tak ada mengenai, ha, aku okay. Dia Pinjam duit bank, siapa yang jual, siapa yang beli kan? Kita beli dekat pemaju buat tangan bank tapi saya baca konsep, Dia kata bank beli kan pemaju jual kepada kita. Selain so, beli, beli kat pemaju, jualan kita Kalau kita beli dengan pemaju, kenapa kita nak bayar Sampai tahun, sampai RM60,000 Harus rumah RM25,000 je, bayar kan RM65,000 Kalau kita beli kat pemaju Kita beli dengan pemaju je lah Pasal pasal dengan bank, dengan pengunding, sebenarnya lah Pasal so, pasal kita pinjam duit dekat bank Kita beli dengan pemaju Kita pinjam duit dekat bank Lepas tu kita bayar dekat pemaju kalau bila kita pinjam kat bank, maknanya kita kena bayar kat bank lah pinjam duit kat bank ambil duit tu, bagi kat remaja, dapatlah rumah tu jadi urusan tu nanti, kita meminjam duit, bukan membeli, membeli ha, kalau konsep macam tu jadi sebab jalan dalam jalan akad, simple je eh? so, dalam dalam, dalam, dalam mereka, jual beli penjual, pembeli, akad, sirot tu ada kira semua nanti, kisah barang tu nanti ada cara-cara yang lain. Kan? nanti ni sekarang ni kalau macam meminjam lain lagi ha, meminjam duit, ada akad pinjam lah kan? pinjam RM10, bayar rm kan? pinjam RM10, bayar RM10 pinjam RM10, bayar RM10 siap nanti ada beli angguran, beli angguran, tetapi sama muajjal dengan sama muajjal muajjal kan ya Tepat kalau muajjal muhaj uh, muajjal muajjal yang dia tak qul sama dengan pengair comment konsep itu banyak yang hari eh? 국민 Tahu daripada Akaun kita dalam sebab kita pakai Eh, kita Tukat ya. tu kan ya. ya. Jadi tu Cuma, ya. ada lah. Jadi masalah ni Masalah ni, ribak ni Patut bayar ya. bulan ni tu. Kalau tak bayar tu, tu belan ni Bayar bulan depan, lebih 700.000 Betul tak? Ya. Itu tak cakap juga Tak cakap, ribak Melalai-lalai tak masalah Pubis bank, apa semua ya. Tak lah Jadi masalah tu je, ribak tu je Minta dulu hari ini, kemarin, nak, mana? Kita tengok hari kalau nanti kalau tak bayar, lambat bayar satu bulan. Naik aje. Itu salah. Itu riba. Itu riba. Kat situ dia riba dia. Jangan hilang nama tu. Macam tu dia bisa pakai masuk Sebab tu lambat rasa. Orang yang pegang benda-benda ni dia dah dah memang tak ada apa-apa yang, yang kata tak Yang suka nak buat Jogja, pusing, pusing, pusing Kata nak halal Di akhirnya dia tak lepas juga Dia kita okay, pun Satu rumah dia Boleh Tak dalam lah menghalalkan Ibar tu, Tapi dia kata darurat Lagi yang baru Oh ah, tinggal dia makan Tak ada lah minggu yang baru Tak darurat, satu rumah boleh beli Itu faktor ayam yang, yang paling enak Kau beli ya Satu Yang kedua beli tak boleh Beli ke dua Okey tapi kalau nak ikut-ikut, kenapa nak nak -kena beli, Kena beli satu? Kenapa beli satu? Nanti orang kata tak <San> boleh beli ni tu lampung. Ini, tak berani beli boleh, boleh apa jadi kan, dia jual tak laku tu dia, ha, dia suruh kita yang beli tapi yang ini dia kata kita yang kita bersama dia. dia dia kena buat macam ni. tak apalah kalau tak bayar 3 bulan pun tak naik harga tu tak boleh tapi sampai satu tempoh kalau tak bayar juga tarik rumah tu itu boleh buat sebab dalam mazhab maliki Berjanji kena wajib terpati Kalau tak terpati ada tindakan Malik-malik saja Malik-malik berjanji tak terpaksa wajib Berjanji nak bayar Mana Mananya buat, buat ni? Kalau sekiranya saya tak bayar mana kalau terlambat bayar sebulan kan Harga tak, jalan-jalan nah, sebulan Tapi kalau dah sampai Orang kami sepatah lah, kan Dia tak kisah Tak apalah bulan dia tak bayar Mereka akan naik-naik pun Ha, ini dia akan tangguh-tangguh ha, maka punya jenis okay, penangguhan itu sampai ke 6 bulan Misalnya ya. Ha, maka bank pihak pinjam berhak menoleh balik. Ha, tanpa mengulang duit yang telah yang dibayar sebelum ini. Tu, ha, tu. Ha, right. ha, itu, itu dalam dalam miliki boleh pakai satu hal. Ini besok ni dia tak bayar kan memang tak naik tapi sebulan tak bayar sampai rumah rumah. Itu. Ha, itu boleh. Itu boleh ikut adat maliki itu wajib memulahi berjanji yang melanggar janji nanti akan lebih sini tindakan itu ada dalam mazhab ni dia ya. pakai apa dalam mazhab ni. Betul ada betul ni. Eh. Mungkinlah orang tu kan guna media tu susah fikirkan pun kan. Dia kena pun nak kena naik dia kalau tak bayar video tu nanti guna macam gitu. Tak ada titullah konsangannya tu. Tak ada. Nampak tapi berkampuh, tempuk, tempuk, tempuk. 100 tahun, tak sampai 100 tahun lah 80 tahun, 70 tahun Bankrupt Bankrupt Itu orang yang Minjam pinjam billion Interest dia pun Dibu-dibu kan kita juga Akhirnya Tak dapat bayar tahun ni Tuan-duan pun naik Tak dapat kan Naik-naik Akhirnya orang tak bayar Memang tak ada bayar pun Sebab ni akan satu tahap. Dan Akhirnya orang takkan boleh Tak ada lagi naik Bila tak ada bayar dia boleh tarik Dia tarik Nak jualkan semua Semua dia tarik Yang ini dia pun takde Buang minas Niqlam Terbukti lah Memang siapa yang menentang Hukum Allah Terbukti lah Tapi dia tak nampak Dia tak nampak Boleh jangka masa yang Terdekat Allah dah kata kan ah, Yang terdekat tu Untung kan Bibat terunggi kan nampak major riba punya sebenarnya 10 bayar 12 kan nampak dapat lebih nampak ya itu dia di sebalik dia nanti akibat dia kesekah inilah yang mengumpulkan kalau ikut ke sistem Islam betul lima nama macam mana lagi dengan selamat, tak, kan? tak nak. dengan dengan sida sekarang mula lah britain mula gaji boleh lah konsep islam dua oh, panchis pula gaji di mana bahasa nak ni wallah wala begitu saja juga tak tahu Bagaimana? Hmm? Yeah. Malaysia <laughs> Dia yang akan kena Yang, yang power lah kan? Yang akan kena kesan tu Yang hebat Yang bukan yang, yang, yang, negara, negara, negara maju Yang akan kena dulu Malaysia kan bukan negara maju dia, dia belum kena lagi Dia kena betul ni Oh tahu dia akan kena-kena-kena manju yang dah buat sistem rival tu dah, dah melampau-lampau Sampai tapi faham tu dia tak akan pergi Apa dia sistem yang nak buat dia semua lah gagal kan? Kalau pas Kalmak sebenarnya punya ni apa Setiap komunismalah, socialismalah, liberalismalah, kapitalismalah Semua sistem yang semua Semua hanya gagal, gagal, gagal, gagal Islamic juga ini kan dia taruh nama Islami Tapi dalam Islamik, oh, tak Islami buat tak elok juga adanya boleh kita lagu kan zikir lagu zikir melagukan zikir ah ketika ke kan sekarang ni di pasaran dan JP terapi terapi dia melagukan Ada hadis menyuruh kita melagukan Al quran Ada hadis melarang kita melagukan Al-Quran Ulu lama mak pun cuba nak tertepik benda-benda Apa yang dimaksudkan dengan hadis yang melarang kita melagukan quran Kemudian ada pula hadis yang menyuruh kita melagukan Al-Quran pula lah. Setakat ni yang saya tahu yang saya baca maknanya Melagukan aku lah, yang dilarang tu Mana kita menyanyikan Masa-masa yang aku rana boleh kisah-kisah lah Lama Kita melagukan aku lah, tu Mengikut di lagu-lagu yang Lagu lah Yang ada lagu tu Hanya lah, kita tutak masuk aku perasa tu nyanyi ikut lagu kata nak nyanyi Dia buat baca suara petiak ikut, lah, ikut lah Ikut lagu apa ah ha? Hmm? Afghanistan sajalah yang dah famous. Kuch-kuch qasidah. -kuch Maknanya dia pun nyanyi membaca matan ikut nada diri, kuch-kuch qasidah ini lagu. Dan ada pun yang, yang dia perbolehkan melagukan Quran, maksudnya membaca Al-Quran itu dengan nada yang indah. Membaca Quran dengan nada yang indah. Dan nada yang indah itu kan lagu kan? lah. Allah malam. Dan lagu pun sebenarnya tak salah untuk mengikut apa ni fatwa apa ni fatwa Syekh Ali Jumaah. Lagu tu boleh dengar. Tapi syarat kan. Lah. Tidak melalaikan, tidak wiri dia tidak pun membawa kepada benda-benda yang lawa dan sebagainya. Boleh. Dan eh? ha, dia yang keras sikit dia punya fatwa mengatakan sama macam music macam ni tak bolehlah eh? lagunya boleh. Sebab dia kan? hmm. muzik. Kan ni negative music. tapi ada juga yang kata macam music tu, macam dia benda-benda melalai kan. Digira heavy, I laian dalam community ke apa kan? Ada orang tanya Syekh Murtoli, apa ni asharawi? Tak ni tu haram ke, lah Dia jawab dia. Kita tak boleh kata benda tu haram atau halal. Kan pisau. Yeah. Eh. Pisau tu halal dah kan. Pisar tu tak salah Television pun tak salah Yang misalnya orang yang mengendalikan Kalau pisau tu jatuh kat tangan Bunga, bunuh Kalau pisau tu jatuh kat tangan mak Sebab apa? Masak Itu juga kan Television ke, komputer ke, facebook ke Lagu itu sendiri ke Jadi kalau dia menggunakan Ke arah yang tak baik Harap pun pun Maka dia akan jadi haram lirai-lirai Atau halal lirai-lirai Jantung pada orang Orang tu dibawa lagu tu kat arah mana Orang tu dibawa Facebook eh, kat arah mana kat Tetapi biasanya benda-benda yang tidak digunakan oleh Nabi Para sahabat lama-lama untuk kat arah kebaikan Kita cuba-cuba nak bawa benda ke arah kebaikan Kita cubu -cubu nak dengan, tak mesti ke Facebook final Kenapa kan. eh, aku nak berjawab pakai Facebook Aku nak menyebar kaya ni pakai Facebook jadi, ini tadi kita kuliah akademik perlu dan sebagainya dimasukkan ini sekali kuliah dekat ni berdakwah ni yang bermaksud Berdakwah tu apa ni satu perkara yang lain cara berdakwah satu perkara yang lain jangan ingat bila berdakwah secara cara boleh dimakan berdakwah memang memang satu perkara benda lain cara berdakwah pula satu benda yang lain ni kalau kita tu nak berdakwah Asal kan dakwah lah. Tapi cara tak ikut cara Nabi Kesan Apa ni Kesan takkan sama Kalau lah berdakwah Cara internet tu lebih baik Kenapa Allah tak bagi Nabi internet Kenapa Allah bagi Nabi Naman Nabi internet susah Allah jadikan satu mesyuarat kat zaman Nabi Semua pernah internet Nabi pun pakai internet Dakwah Kenapa dari pada Nabi Adam sampai Nabi Noah sampai Nabi Muhammad cara sama Nabi Noah berdakwah 950 tahun. Yang ikut berapa? 83 orang. Gagal? Gagal. Gagal. Menurut orang yang melihat pada kontinjen cerita 50 tahun, berdakwah 83 orang ni Gagal lah Maknanya lepas ni sistem dia tukar ah. gagal. Nabi ibrahim langsung tak ikut kan lagi lebih tak ada seorang mengikut itu dah hilang ke bilangan tu ikut anak dia mengikut dia kan hmm? ada ada makanya nabi ibrahim kan jadi dong kan tak kira mengikut ni ramai ke mengikut tak ramai ke dakwah tu daripada zaman nabi nuh sampai nama cara sama Allah sama Allah ada oh makanya nabi nuh Buat ni yang cari dakwah dia, orang-orang dia dah buat, kan? tak jadi, tukar cara lain kan? Nabi yang terus ni, tukar cara lain tu lah. Hmm. Mungkin percaya tu kan? hmm. sama saja. Jadi yang Allah nak tu kan, Allah kan pandang tu, kan? ramai orang ikut ke, tersebar ke, kan? orang faham ke, orang tak faham ke, kan, ramai berikut tu kan? ke, ramai orang ramai, ramai tak ikut ke, kan? orang menentang kan? Allah, tak tengok berada tu. Kalau nah, nak, ke dakwah, cara dia macam kan? ni. Jadi, jumpa orang. Heart by heart face to <H1> itu <H1> dakwah <H1> individu boleh ataupun istimai pun boleh seorang duduk sampaikan itu cara yang Nabi buat dan semua Nabi Nabi tu, tak tu takde pun ada Nabi Da'wah dan surat membeli surat nah, itu orang kiaskan kepada orang sepuluh kan, tak boleh lah boleh-boleh-boleh ia ni dari iman kiasi yang tu Ia semua orang ni benda yang buntuk tulisan Itu Nabi buat tu Nabi dakwah tu setiap jadanya laman tu Kaitat, Kisra, Kemenin Ajansi Harpulis semua Nabi hantar tu tu kan Nabi buat juga Itulah adakah Benda tu boleh dikiasakan kepada Elektronik punya penulisan Allah malam Sama-sama dia tak sama-sama dia sama dakwah Nabi tu buat tak yang tu Face to face Door to door House to house Village to village Siapa yang buat? Sama-sama Tuhan tak boleh Dia Itu pun dapat keduan Suhat Jahil Bila orang buat ikut senang Nabi Dia kata besar Kata jahil Bisa ikut senang Nabi kita Ini lah maju Ikut Pada dalam zaman Allahu'alam Sebab kita tengok Yang kita nak siapa yang berentang cara macam mana yang paling disukai dan pesannya kita akan rasuskannya. Ada so orang yang berdawah yang bersepuh zaman sekarang ni dia lebih hebat atau sahabat? Ada ke orang yang berdawah dengan cara berlagu ke biasanya nasyid-nasyid ni? Dia lebih hebat daripada tadi? Ada ke orang yang akan berdawah guna apa lagi? Itu lebih hebat daripada orang dulu berdawah. Ada Ada tak? Contohnya dakwah cara Nabi juga lah. itu yang terbaik tapi bukan berarti menghalang pula dan lah, mengharamkan berdakwah secara minggu ke cara dia itu tak menghalang, tak menghalang, buat lah luar, luar, luar. Eh, tapi jangan yang orang yang buat macam itu tidak boleh menganggap cara dia itu lain terbaik orang-orang tak, tak terbukti pun cara berdakwah macam itu pun terbukti tapi dia nak buat apa daripada dia boleh tak buat langsung betul? Maksudnya yang terbaik buat cara Nabi Yang dakwah Nabi Itu terbaik Dan akan dapatlah Hasil dia bukan Bekan Bukan orang Hasil dia di Dapat negara, naik arah Naikkan arah boleh Maksudnya Nak mayang Allah Assalamualaikum yang rajimu minim Boleh Boleh tak eh Tawa Kita kena malam batu batu tu Tawa dapat nama. Tahu tak Ada, eh? maksud nah, ni contoh bunyi pedawah kepada orang dan aku dapat tentangan daripada orang sampai orang boleh batu macam mana Nabi benar tu sampai tahap macam tu sekali kalau sampai tahap macam tu insya-Allah dia selamatkan roh kena igara ini tak ada kan bunyi pedawah orang kalau boleh batu boleh pedawah oh, macam-macam-macam orang nah, eh eh paling-paling pun tinggi gila kan setiap rumah ada nak lawah dia itu lah. Kadang-kadang aku siang kan. Dedeh kat dekat orang tu abang kata rumah. Abang kata abang tak ada rumah. Abang kata abang tak ada rumah. Tu kaki abang, abang pergi mana? Kaki-kaki Tu kaki apa tu? Oh abang lupa buat kaki. Kau tak apa lah. Tak nak dengar rasa tu. Tak kat dia lah, kan. Tak pernah pergi mana nak pukul, boleh batu macam Nabi Watch siapa dapat kena terus sunat sunatlah dia dapat ya, nama kan? ha? ni. Tak boleh, eh? Buat lagi ni. ketuk sini. Buat. Cekut sini. Itu dia nak ikut senah nabi, dia tahu nabi ketika perahu mulut dia gigi patah. Kan? Gigi nabi patah. Jadi dia nak meniru tiga nabi. Nak patah juga gigi dia. Hanya dia dipatahkan ni. Yang ini ni ke? Bukan lagi ni Ini ni ke? hanya habis, oh, kompong Ha, itu lain Itu orang Sanggup lah, saya <laughs> <laughs> sanggup Ha, <laughs> ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, kita. Ha, ha, Ya. Ya. Apa kenal dia dah. Sallallahu alaihi wasallam. macam tu kan? dia tinggal itu Allah mahana guru kita. Tengok. Orang Islam boleh siapa Kau bila siapa Dia kena-kena misteri Allah sampaikan gitu lah. Itu yang tadi Berinteraksi interaksi dengan segala kejadian yang berlaku dengan. Oh, yang yang menghadapi situasi macam tu kalau dia memang berselop dia memang ada jasa serta ada pengkhianatan dan kehidupan untuk kepada Allah bila benda tu berlaku pun dia tu mesej yang Allah sampaikan macam tu kita awam-awam cerita ke macam mana dia dia tak kalau dia tak nak main nak apa kita fikir kat dia sebab orang setiap kan. Kalau kita jenis orang yang tak sawah ni tak pergi tu Dia tak pergi tina ni Cakap ni kenapa Dia main, -main ke, Boleh ke tak boleh Haram dia pergi Ini sifar Aku Islam Nak sifar ni So orang sifar tu Mungkin Allah nak Allah nak sampai ke message dekat kita tu so kita banyak sifar mulai dia So kita optimistik lah Take positive okay. Tak boleh dia lah. Dia sebab dia bila kafe, dia bermuqalaf. Dia bermuqalaf. Dia bermuqalaf. Dia, dia buat apa pun. Dia semayang kan? Tidak betul. Dia tak apa-apa pun. Dia tu selera pun tak dapat. Pahala pun tak Dia memang kena goreng dengan keris itu kan. mungkin dengan, dengan, dengan kita sepatutnya cakap ni. Wah, ini ya? kemanai. Cakap lagi satu tu. Saya ajar dari situ. Baru ya. hmm. ha? -2> -2> ni macam. La ilaha illallah. Ha? Dia boleh cakap terus kan. Dia cakap sini hari-hari you cakap mah ini banyak banyak bumbung bos ni kita ha? punya tuan melayu suka sama yuran dia banyak banyak sekarang ni kita gunakan peluang peluang tu so dia mana tu satu dia sebab dengan benda tu dia selalu sekarang-sekarang ini mungkin ada di, dekat pernah masyarakat di tiba budi dia benda tu dia tolong dia. ni kalau mana yang dia tolong kan satu tindihan itu dia dengan hati misalnya dia boleh benda tu Kau-kau mesti di lain ni kan itu mana apa ha? sebab Kumpang mesti nak tanya mana <SILENCIO> Dia kan tanya kita ya? lah <tallwear> Kalau kita dekat tak tahu Sumpah lah saya juga Kita beritahu dia beritahu Ini maknanya you sudah buat apa? You, you, sudah you sudah You sudah sudah mengaku Ini ya you cakap mah, Kalau you punya hati pun cakap You dekat syurga Biar tu Terap saya kan, check up, semati, nanti sana kita jumpa. <SILENCIO> kita kan ini kita muda orang orang, Kita tak perlu nak pamer punya. Kita boleh gunakanlah akal menakal akan, mana kaki, puna-puna kaki, -kipuna, lawa-lawa kaki ni kan. Mana tahu dia suka masih masih Islam, okey. Oh, Itu kalau dapat Islam orang kan, selamat lah kan. Nanti ada kelebihan dapat mengislamkan orang ni, Seorang ni. Lah. Insya Allah selamat lagi lah. Kita. Tengah kerat ni Kalau kita pun Iyalah tak, itu tak Maknanya mati pun kita pun selamatkan Kalau itu, kalau ada matahari Ketua, kalau ada matahari, kita tunggu Mereka Islam masuk Islam, baru itu Kauan, hantar InsyaAllah lepas Asa ni, Apa yang sikit Aduh-duh apa Yang tidak-minta Selamat saya Hantar ampun kepada Allah Assalamualaikum Menganggara Tawafi Tawafi Tawafi Tawafi Semoga <Sess> dia hidup seja. Semoga dia beriman dan taat kepada semula-mula. Subhanallah.